الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى إلى الملأ بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعس لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من دعالنا وعبنائنا ولما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم هو الله عليم بالظالمين <تصفيق> دره ماهیسه شروع دا دلتا ترغیب الیل القتال لپارا دو واقعی ذکرکی ناول واقعی مقصد جو دا یاره دا مرګ نه قطال مپره ده کنه ذلیل ورشه او دا دمو واقعي ذکر کوي د مقصد داره چې دا قله د افراد او د وجنه جهاد پرنه ده اللہ وستاس و مرس تکئی موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے نا شروع شہر دعوت علیہ صلی اللہ علیہ زمانہ کے دی اور بنی اسرائیل وی لشی دی موسی علیہ الصلوۃ والسلام د قوم امیر وو او نبی وو لیکن د موسی علیہ السلام لرستو و یہود و بن اسرائیلو با مستقل امیر باو او و مستقل پیغمبر باو جدا جدا ہا نبیاد داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام زمانہ کی اللہ پاک دا بڑا خبری و داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام کی جمع کڑی بني اسرائیل قوم اصل کې د شام او سوديون کې خلق وو امالقه قوم اوس رډیر زیاته کړه ده ملک تنغستره بچي ولا محشور کړي اسیر کړي قیدان کړي بازو لیکني صلوور صلوور صالح بچينه دوی خيریان کړیو ددو خواهش ده شو چې زمونږ دو سره و جنګی زائر خپل قوتي ماولیک لیکن د امور دنیا او د امور سیاسیو او د فار امیر وکارو نو زمانه کې پیغمبرو بازي یوشا له سلام وي بازي شموي له سلام چیر اوس موږ نه دیو امیر منتخب شي موږ من جهاد کوو خامخا اگر چا غوړته تاسو به جهاد اون کړی شي ادا خبرې پرې ده لیکن دا دوی اصرار ډېر و الله پاک د دوی د امیر منتخب کو تالوځ نو لو د امیر جوړ ش چې بیا دو اعتراونه شروع کړي دي په د واقع کې اول دا چې د مطالبه د امیر الله امیر ورکی بیا اورو پسې صف امیر ونی بیا براکات د امیر بیانې بیا امیر له پکاردا دي چاغه تنقيحات وکي په خپل افرادو کې امتحانونو نو اخلي د تال کارد هر چا نه بیا راجلود سره جنگی دي د داوود عليه السلام نوجوانو لکو خدغه الله سره جالوت ختل شوے دے اللہ پاک امارت وزی خلافت او سراویس داود علیہ السلام خلیفہ کو او نبي دوارہ جوړ کرے دے علم ترہ الہ الہ الملائی من بنی اسرائیل علم ترہ غمانی ایا نئی خبر ته یا ایا نوینی تا یا اوڈا لیتا بنی سرائیلو نه ممباد موسیٰ رسط موسیٰ علیہ السلام نام موسیٰ علیہ السلام نرسط دا واقعہ ملعا اشرافو دا خلقو تاوئی او دا ملعا پا بار سرپا چی دا عربو با دیو با سرطا عوالی کولی مشکیزی بیڈا کولی فلانکی دا فلانکی سرم مشکیزی دا ککڑا د دا فلانکی سرپا. نو آغا خلقو تاوئی ملعاوئی روستو بیا پا کلام د عربو کې ملعبا اشرف او تعزتمندو سترو ب خلقو ته به ملایو لکه پښتوګي ورته ملکه څه ځان کې نو په طعامو بازوي د بني اسرائيل اولاد دو ماغا استعلا داخل اذا قالو لنبی اللہم ایباس لنا ملکا کون وقت چی دوئی ویل پیغمبر تھا اگر پیغمبر سوکو شمیل علیہ السلام کون وقت چی دوئی ویل لنبی اللہم پیغمبر خفلتا لا هو می و اند تدو دا فريده دا پاره ای باس لانا ملکن مو قرر ک زمونده امیر بادشاہ مو قرر ک زمونده ملکن یو بادشاہ ملک وختانه ورته ملک ملک سمانا منتظم انتظام چلول وختګه د کلاره دوښه د امور سیاسي او د دنیا د پوره مستقلی او منتظم پکار نو ملک اغا منتظم دے لکن عرق یور دا بادشاہ دے دا بادشاہ استیلا درست راگل لگا نو قاتل فی سبیل اللہ چا قتال کم گا فی سبیل اللہ پل بیا بی غمانی لی علی کلمت اللہ قالا ہلا سایتو میں کتبا لیکم القتال واللہ تقاتلو يا غنبر هل عصيتم هل وما نذا قد سر هل عصيتم الا تقاتلوا ده لا تقاتلوا اصل كي مفعول عصيتم حلا سیتوم یقنن نزدی اتاسو ان کو تبا لیکم ملکتال کچتا فرسکڑی شو پتاسو منی جنگ کول نستن نزدی اللہ ہم تو قاتلو چی جنگو نکرائے حلا سیتوم اللہ تو قاتلو ان کو ذکراته خو معلومه قالوا و مالنا ان نقاتل في سبيل الله دوی ورته ويل سوز ار دهم درا چې اون جنګ یو پلار د الله کې سوزر خو اسباب موجود افراد خړې ريو هر قسم موجود موجودې د جنگ او بله و درج ناممن دیارې او حال دا ان چې وې من اوګه دیارې نه د کونو خپلو نه اب او د زامن خپلو نه من نه لری کړی شي منګه د کورو نه او د زامن, زامن لري کړی زمنه ولا قیدیان کړیو سلور سو سلور صلیخ تقریبا د دوی بچی قیدیان کړی دي مول کړه دی ده نو ما کې تعالول نه کومه مخامه کوي و فلما كتب عليهم القطان کریم د فصاحت بلاغت کتاب پہلا واقعہ په یوه جمله کې سره اساري نامانس کې یو جمله مؤتريزه ذکر دي بس الله قتال فرس په پدوي اکثر څنګه پشاشو او لږه سو 313 کسان پاتشو او و جنگ نو فلم ما کوت عليه المل قتال او ځار چې فرس کړه شو په باندې ځان کاول او والله مخې واړه منهم مگر مګ لږ د دو نه چا هغه پاتې شو مګ پاتې شو لږ د دو نه چا هغه ت سوې رکسه والله هو نوظ دا او الله پاک ان شاء الله په دې په حال د ظالمانو باندې ظالمې د تشاوې چ اعراض د قتال نو کی jihad فرشي وي په شایسته وقال لهم نبيهم ان الله قد معصى لكم تلوتملك هر کله چې دوی امیر غوختہ منتظم غوخته مسال پاک امیر منتخب کړی دی تالوت الله پوهه نبی ته وې او نبی بیا تو ته وې او دوی ته نبی د دوی یقینا الله پاک مقرره کړی استا سوده پاره تالوت ملکن تالوت بادشاه الو تم ملک دا ملک خدای ز لقبو بعض مفسرین د نوم ذکر کړل شاول قالوا ان يعكن له الملك علينا ونحن حق بالملك منه دوی چوکتل او خداب بن یامین په اولاد کې تالو پاولات تا د بن یامین په اولاد کې خود کم زور لگی خاری صلی اللہ زکتو کی دوقت قرآن دا سیوی جاگئے کہ بادشاہ جوڑی دا نبی با جوڑی د دبنی امین قرآن دا سیوی چې دی کې لا نبی نه راغلی بادشاہ نه او راغلی دا خو به اسرائیل خلککو ډګ نو اول دوه خپل پې غمبر ته نه یا کوو لهغل مل کوی نه څنګه به شي ی کوونه له هو مل کو نهڅنګه به شي د په منمنې په اعتبار د نه دا په کورانه کې تر دا خبره شې نه دا نه چې غاڼه نسبا کمزور کمزورې د معنا شېو نه کيو لیکن هغه خاندان کله تر اوسه نبي امیر نه د جوړ شي و نه انه حق به ملک مينو منګړې حقدار یو په بادشاہي سره د تنه زکا چی زمان پا خانداننو کی ہمیشہ بادشاہ را غلی دے ہو نبی را غلی ولم یوتا سعت من المال ندے ورکڑی شے ولم یوتا سعت من المال او ندے ورکڑی شے ورطا فراخید مال نا مالدارا دے نا دا پنصب کے پخاندان کے سکمیر راغلے دے نا منسنگ دے امیر خفل اوٹا کو دے امیر اومنو دا سرمایدارا نظام دا غوختنا را روان سرمایدارا نظام کی خدایی کنا څه انتخاب په مالداري و دا سوشالزم ادا شزون نه نظامونه ډېر څه راغلي دا غاده بني اسرائيل د يهودو د وقنه نظام راس مالیت چې ورته وي لکه دا وکه جمهوریت جمهوریتي نظام کیم دغه چې څا سره پی سي جوه پارلیمنت ایسی نه اگر میمبر نشی جوڑی دا جمہوریت اصل کی نم دا اگر آسمالیت تیخ. اکثریت په پارلیمنٹ کے وستاسو کې مال دار ہے پیسو آلے پیسو با خلقہ خلق. قال اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَىٰ لَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْتَةً فِي الْعَلْمِ وَالْجِسَمْ کوئی پیغمبر یا کنان الله پاک استغفروا علیکم غرواله ورکر دې دلته را پتا منی هغه غرواله سده چې الله پاک لترف نن د انتخاب شي زکه چې نبی دوی ته دو وې دو ان الله قد بعث لکم طالو ملک دا خو وحی واګل دا دو بارک وحی راغلا د پوهه سره منتخب شوی د زکه مصطفی د زکه کور را ده بولوجا دا دوازه د پستتن فل علم ول جسم زیاتکړه دې الله پاک ددا فرخه په علم کې او په جسم کې امیر چیوی ناغا کسی صفات پکار دی ده ده امارت غٹ و جدادا چیو ده ده انتخاب اللہ کرده دیم دیچ اللہ امیر کرده ده او ده امیر سا اوساب پکار دی اول و سا امیر کی پکار ده علم او الله پاک لعلم دا ادیان ورکڑے علم د اديانو ورکړو علم د سیاستات ورکړو دمر علم ورکړو چې هغه هوخه د هغه شاني علم څوکنو په امور سیاستیو عالم یوازیدي تنوي چاغت الخبر ډيري چې حفظ ډېر کړی ابو حری رضی اللہ عنہ تا ډیر حدیث یادې لیکن ګوره د خلافت هغه صلاحیت نن کوچ په خلفاو فقها یو ملم لم یعرف علی اهل زمانه هو واجب هغه عالم چې د زمانه په حواله نه کوي هغه جاهل دوه او تنو بمنسکې جوړق نه شړای په حالو د زمانی مونته نه پوي نو حفظ جدا شه او علم جدا شه اول جسمه الله وره فراقله جسم ورکړې و غوړېو چې صامت ظاهري دي بل چې صامت معنوي دي زصامت دقد او قامت جګه برابر وی رنگ رنگه ته خستوی قالوت لالاډر خستا رنگ رنگت ورکړیو خستې صامت ورکړیو او د دې وجه په هغه چې امیر وا ناقصو الخلقته نه ښه چیار سڑے با امیر جوړي گی. ننہ دا امیر ظاہری قد و قامتوں کا دل بکاری. دیم جسامت معنوی او جسامتی معنوی سمانا زیادت الخیری و شجاہ. اللہ مقر طبی دالک ابن کسیر دالکی. چاگے تعبیر منکو په پہمت سرہ. امیر دایچ هغه کې علامي او هغه کې همت او مهي بهادرې زمون په کې دا ډوړه صفات موجود او بکر رضی الله نو د نبی صلی الله علیه وسلم زمانہ کې هغهمره خدا صلی الله علیه وسلم ابو بکر توه ولی صلی للناس ورانتخاب وشخه هغه انتخاب په وحیسر دکرنګ ابو بکر رضی الله نو مجید النبوی طرف تا چې کومي خوخيوي هغه درچي وی ټولی درچي باندې کای الا خو کتاب وکړ دته انتخاب وایي اشارات مليوش او الله چې غله کنفرانسات ورکړو شغه نور شا کې نو سمرق تناسعات راغلي دي په هغه زمانہ کې هغه حلکل لفا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دمر خبر رااله صحابه اکثر را پسی دي نه دمړ هغه تقرير کوي امام محمدونیللہ رسول قد خلت من قبله الرسل او کو تقریر کړه تمام صحابه را یوځه خړیل د ورنګ اجازه تعالی راز جلل ناغه مبارکی دا ویل اعلم د امنګ ټولو کې زیات اعلم نه نبي صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تاکید نے فرمایا چٹو لو مشرکین او مکہ کیرا سال کھڑے ہو ا ماٹھور والاڑ چا سویرے نشی او اب بکر را گئے او سکون را گئے ولغیشات تک اتقتلنا رجلا ان یقول ربی اللہ نو ظالمی کنا اب بکر اسجان او بکر پٹھولو کے بہادر د ابو بکر رضی الله نو کې الله دا صفات نه اخلي هر خلیفہ کې الله دا صفات اخلي والله يهتي ملکوه من يشاء مراده د انتخاب الله کړه ده الله ورکه یې ملکوه بادشاہ خپل سمانه سلطنت د دنیا غا چاره چرادس داده دا الله خلق وکړه الله الله رضا ده چې څوک بادشاہ جوړې څوک نه جوړې دا د انتخاب الله کړه ده نو څوک او څو بدينه بادشاہ, بادشاہ او کې دا بادشاہ د بر نه ده د انتخاب الله کړه ده او وایي سره کړه والله هو واسو نلیم الله دې فضل ور زده په دې پار چاوانې وکال له نو به نو به ان ايات ملك اياتكم الطابوت بيسكينه من ربكم وزدلتا دد د امارت الله پاک آثار سرغندۍ چې دی الله پاک امیر کړې نو چې حق اميري مخلص اميري متاغه برکات الله پاک سرغندۍ بني اسرائيلو کی داوا چې او تابوت وره کې دا تورات نسخې پرتي هغه تیروم هغه آگو واغوس نارتمنان سکون تنټلې او کوم تر بچت له بس کستونو زلته نه الله وې پیغمبر دوه وې چددا د بادشاہ نه خبرای چې الله به تاسو کې امنانه سکون راوړي اغه سند په ملائک او اغه ستاسو مخه ته راوړي وقال لهم نبيهم اوې دوی تا دا دوی پیران بار یعكن ان نقد باد شاهد د دادا ايه هي ته کوم تطبوت چرابه چې تاسو سوندق فيه سكينه من ربكم پدې کې بي اطمینان وي تر بدر او استادونه د زړه تسلي فی هی دن پدی سندقی سکینا تو نسمانا فی هی دن زمیر دی سندقی راجی پدی سندقی اگر سی شدی ما بیه سکینا اگر شی چاقی سر سکون راجی اگر دگا نسخی دی گر. یا فی هی دماذر فراجي دي چرا په شیتاو تاسو څنګه په پدی کې بسئ سکینتو میر ربکم یو اطمینان وای استاسو د طرف د درب طرفنا دا چې دارا که تاسو کې وای سکون او اطمینان او خوشالي براشي راتلل دغه تابوت د بزريې د سوي د سکون او د اطمینان خوشحالی خوشالي و بقية مما ترك آل موسى و آل او باتشوه علم باوی مما دا اغنى ترك آل موسى و آل حارون شفر موسى و خاندان دا حارون ور يوخبت اګه کب ډېر سکی نهي ذم وبقيه مما اترک اهل موسا وال هارون اګه بقايات پر هشي کوم چې د موسا خنډان او د هارون خنډان پرې قوله وبقيه استعمال په اوم د کیږي بقيه مرادف بقيات دی باقیان سیش مراد دیر خوال لی لختا امسا دا موسیٰ علیہ السلام و اگرائی دا السلام یا پانی داغر دیکن غرد دادا چی دا باقیان مراد علم دا موسیٰ علیہ السلام و علم دا حارون علیہ السلام چی منگورتا حادیث کنی کتاب و سر سنت د امبیاء علیہ السلام بیفا او بس لکه سورت الحود او نور سورتنو کیم رائدی؟ سورت الحود شپاگا ماتی ایم ایو سل شپاڑا سن سورت الحود وربقيۃ اللہ خیرلکم ان کنتم مؤمنین قلت بقیت اللہ ان سبطعد اللہ نو بقین دلت مراد طاعت طاعت اللہ خیرلکم لیکن خوز حضرت رسو یوصل 16 ولولا کان من القرون من قبلکم قولوا ولنو در پیڑو مخنوستا سنا اولو بقیتن پوئی والا خلق علم والا خلق آقلا نو بقی علم چاگا سید احادیث اگا خبر سنت در موسیٰ صلیم و در حارون السلام تحملوه الملائکتو اغسطی بھئی دی سندق ذرا ملائکو دا غشانی سندق ملائکو راوڑو او تعلوت باقی تاکیر دا دوی نبی دوی تداوی شمویل علیہ السلام د دا دا دا بادشای نخداغداغ بل سکداسی کولیش نی بل یو امیر جوړ که داسې سکونت مینان و دغه پزری سر راشي امیر دې ته وایي چې غا قوم کې اتحاد او اتفاق را ولي غزي زی... هغه ذریعہ د برکت او د خیر او د اطمینان او د سکون او ګرځیو چې نه هغه سبب د انتشار او د تفریق او د ملت د برباده یا په جماعت کې امیر منتخبه غ جماعت تی تربيت تر, تر کې دغه تا امیر نه وایي الله پاک تعلوت امیر کڑے دی داگہ برکات داو اننا فی اضاء لے کا انو دا کشانی گیاو شو دا خود مخینا یو خبرہ اکڑا عملائے کو نو دیر مپسیری نو دیر اقوال لیکنی سنگر آوی سن. مریضو کرا اللہ سو کوئی پا کرا اللہ سو سنگر آل فی اضاء لے کا لآیتن لکم تا دی تابوت پر آوستلو کی راوڑو لو کی خاما کا نخده بادشایده تعلوت تستانسو دفارا انکن انتم مومنین کتاسو مومنانی این دا قبر بتاسو منائی فلمان فزلتا لوتو بیل جنود بس متفق شوی تعلوت بادشاید او د جهاد مقرره لاده قتال هر امیر له پکاردای چاغه تنقی ہوگی اره جهاد له لړش یل د بیا بیا تختی اجکم کرا کسانیه kazan سر خراب امیر له انتخاب پکا هاي تعالو انتخاب کړي او د الله طرف نه پیغمبر ته ویل شي دا تعلق ته ویل اګه امتحان دا چې موږ زه نېو نه هر برآزي په لارې دینه به وبنسکه عادتاسو باندې حرام شه نو زه مخلص او د غیر مخلص شولای کی دیم دا ظاهره چې د امیر طاعتني جهاد نشي کوله باہر میدان کې دای مهرباني توهات پکاره درېم دا, پکا دا چې څوک حرام خوړی نه حرام خور بوز دی لای ښه د بیا میدان ته نشي وته ولما فسلام فسلامه نخرجا فظهر کله چې په شورا ووت تعالو تردا لخرونا حال نه اللهمو طلی کوم و نه هر و تعودګوره د خو ووه دهله طرف نه دا خبره غوره دا چې هغه نبي یا نبي د ته ووي د خبره کې زه وه خود ته نه وشي ویل یا او پې غمبر یادې یا کن اللہ پاک از می که ایسا سو بنهر په یو نهر سرا یوسین وای ماخه و امان الشر ابا منه فلیس منی او چاچ اس کلوکل د دینه فلیس منی پسنده جما دمر کورنا هغه جما جماعت کی بنی خان دانه چا مومن فمان الشر منو اخلی سره اوس کلی کپالات سره اوس کری ځکه دوه لاس پنوړه کنه یو خلابه وړه هغه تکره راوي نن بس چا چې اس کلو کړستل کل، وقملم یطمو فإنه مننی او چا چې اونې سکلې دغه اوله ته هغه چا چاونه سکې دا اوو په نه هو من نی. پس یقی دا زمونږ د مرکونه د دا, دا زمنجمعتی بلکل نکڑے. او م نه کړی او ډیره سخته ګرممی وه الله امتحان را و الله منطره په غوررف تنبي مګر آغاچا چې ټاکړه یو چم په خپل لاس بیا دې نه دې دې په زګد ور لاسونه سره چې هغه ته حفظ نه ويخه چوم دې یو لاس آغاچا غور فتن په دې یو چم په لاس خپل سره یو چونگو بیدا سوز کلی نو آقا پا مرگرتیا کی زمائدہ رخصت میں لرشو آول خسر ندیسکی نا کسکی بیدا یو چونگو ببسکی وچا نهر ترسی دلی تندوہ دیر از جاتا فشریبو منہو اللہ قلیلم منہم فس پوز کلی دوئی منہو نهرنام پس پس کله دې ټولو دغه نهره نه الا قليل منو ما لك سان د بينا چوي ونس کلي کسان فلم ما جوزه هو والذين امنوا ماح نسينه پور و تلغ نو فلم ما جوزه پزهار کرا دظار کله چې پورې ته د نیر نه تعلو تهولله نام نوسان اما نومه هو چ ماې را وړی د د په مګتیا کې او کامل ممنان سوره کسان سره پورې شو ګورو غ نوره اکثر خو را پورې پاتې شو سرلو تاسوسه حالو ال لا تو ختلله یووم ب جاو ته بجننو دي ویل ورته و نشته دطاقمنږ دمره دی په مقابله د جالو ته د لخت دغه ځکه خټ ته حراه خټ در نه شو ب را دا الله پاښ د جهحاتڅومره شووق ولی ک نه هر کله خټې ته حرام یو ش الله پاک مه کی واې وکه قال الذين يظنون انهم لا عقلا ولا كسن يقينون ذاه چې دوی یو ذکريدون کې دي الله سره ان پیشيدون کې دي الله پاک دا 313 کسان الله دا پاک دا غوي تذکرې کوي یو سوې کم مين فياتهم قليله الله پاکو کې او بادرې راځ ډېر زرا لګړا لا زرا ورشي کثیرتن په و مانته باذن الله په حکم د الله ور په اير په امنه چاته چره جوکي بیا هغه فوشته وي را جماعت وي چاغو تاسو کېږي راځکي مرتم وقیا ته وريدي کنه د مخکنه زمانه ځ <زقیقا> <واللہما صابرین اللہ پاک> کو کم من فیقللت غفیتن کره او والله هم صاب الله پاک د صبر کو سره دی د الله معیت کو سره لمما بره <برزو> زې جالو تهجننو <و> دي قالو رب <ربنا> نفرې غلی نه صه <صبرا> او تعلیم د با میدان حرب کی، جنگ با میدان کې نو دو آگان بغاڑی و لما برازو برازا، مانا دل او چه کلا میدان ته دن نشیبی آغتا سوئی مقابل تا مبارز ہوئی هر کلا چه دوی خیرشو لجانو لجالو وجنو دی د فار د مقابله د جالوت او د لخرو داغي قالو ربنا افرغ علينا صبرا اول دو اراواز منګه افرغ علينا صبر تو ی کی په مونږ افرغ عنا علينا صبر دا صبر رمن تو ی صبر دا کنایه د صبر کثیر نه افرغ علينا صبر دا کسانګه ډول کېوبې د سي واړې واثبت قدمنا وذرای زمنګ قدمونه په ميدانه جنگ کې وانصرنا للقوم الكافرين وانصرنا د نصرت سره کې چې اعلی راشي په مانا د غلبي سره غالب کې الله پاکه مونږ را پا په کافر منه د رومیانو سره جنگو هنسایو زنانه د تقریر کوي زامنه دی پکې رونه دی پکې چکلا ګوروانې نه ويته ما فظحت قالکم ما كنت ابکم حتا وسعتم امكم جوزا بينا د الفارس ما ورستاسو ما نه دی ش م پلار سره خیانت نه دی کې محالان را وړی اوس خوله مور تاسو یو بړ بړ مور د فرس واله او رومیو فرس واله او سره هغوی مخې تستااس اوس مور ده دغ د بړی مور د زت خبره ده څنګه ختیبه د ومره خایسته تقریدي سومرب په حاضریا ویل ورکي دو ميدان کارزار کې دي رب بنا افرغ علينا صبر په هغه موهم بيزن الله বজم چې شوروشو نتيجه دار هو تام پس شکس ورکد طالوتو لو چالوتو الله په حکم الله پتي 313 کسانو کې بازوی دو کیو بازوی نا اکم میدان چودہ غلطا یو نو حالا لکو ساوری سرول یا بیزی سرولی دی میدان تا غم راغل لی داود علیہ السلام جالوت چکلا مقابلی دراو تی دی دا نوجوان وزا مخامک شے نور سوکنو بس یو گٹی وزا راپری خید پزی سوڑ شے نو قتل داود جالوتا آن و جی داود علیہ السلام جادود لرا بس خبر خدمش ناغین رسول اللہ پاک سوکڑا ته زمان رسول و آتاہ اللہ الملک والحکمہ ورک پاک داود تا الملک بالچائی والحکمہ تا نبوت دا بادشاہ پځه دا تعالود پځه بادشاہ کو دا نبي پځه شموئل پځه د نبی, نبی وګرځو وعلمه مما مم يشاؤ ياوازې تعالی ووې خو دلته مما مم هو سوي شاو چې د الله پاک رضاود الله پاک را اگر اوسه سورته صبا کې وګره مؤختصر سورة السبا آیات لسمی لسم آیات نو گره وَلَقَدْ آتَيْنَا دَوْدَ مِنَّا فَزْلَا هَيَا جِبَالُ أَوْوِ بِمَا هُوَ الْطَائِرُ وَأَلَنَّ لَوُ الْحَدِيذَانِ اَعْمَلُ سَابِغَاتٍ وَقَدِّر فِي سَرْ وَعَمَلُوا صَالِحًا نور سا دیر ورطو خل ولا ولن دفع الله الناس فذهبوا ببعض لخسدت الارض وس الله پاک حکمت وعله جهاد بیان نہیں چه الله پاک دا jihad qital او د جالوت ولد د تالوت ولد د جالوت ولد سره ولی جنگول الله عز کوله الله د خو الله النسا که نه د ف کول الله په خلکو لره بعضزه هم بې بعض زه په بان سره اول کې کاافان وه د بعض مومان نوله پههتلیل ارورو خاامخه روانشی به ووز مکه خاامخه تهباشی به عالم د حم ملک د د هم به هم شو او په ملکې به په ساد راغه ځکه جالوود والله خورو سره بد مش دغو زیاتې دکن کلله مقابله کې دا نه را و د ممنانو دف نه کولی خو په تمام وختې د جالوود بعد ش خو پره و ظلم ستم به زیات کو جات دا انسانیت تحفظ کئی دا جھان مال تحفظ کئی دا عقیدی تحفظ کئی دا نظام تحفظ کئی دا مل دا پسادات ختمی مجاہدین دا مفسدین ندی دا دی شدگر ندی بلکہ دا مسلحین دی دا مل کی اصلاح کی اولا فضل ارد لکرس تو سورة الحجو گو رہے حج آیات سورة الحج صلى ختم <سلام> آيات دي ولاولات فلل ناس اباظهم بباذن لهديمت صوام وهو بيع والصلاه ومساجد يذكروا في اسم الله كثير قالا مضافات نو کله باظهم بباذن ذا باظ فبا اسر <سلام> اللهديمت والخوال زمانه کی چکم اغه مراکز د دینونو اغه فتمشیو پمل کی چې جماعتونه مدارس ختم عالم کی فساد راغی شرکیات پې کوپریات پې ټول سے کولرس خلق بې ولکن الله سو فجرنا للعالمین لیکن الله پاک خوان د فضل له په تمامه خلقونه په ارسال د رسول سره چې الله پاک رسولان راولې جہاد بیان کا کتاب زو فضل على العالمين الله ده الله فضل په تمام عالم ده هغه مؤمن ده کافر کا زكى عالمين تلک ایت الله ان لوح عليك بالحق دا یو نقطه پیش کې د صدق د دا پیغمبر دایو دلیل ده دا. ورته واقعه د جالوت جالوتاسو ورته تاسو په ځای الله وی تلکا یات الله دا ایتون د الله دی تاسو چې ولستل دا بقرہ چې ولستل دا ایتون د الله پاک دی اوبس د آیات معنا پایاست سره وکو پسې نتلو ها لولو منګه دی ایتون لرا لایکان پتا منی بالحق چې حق سرګنش پیغمبر تا ته تعالو جالوت صفت الله د ایتون راولېګل او د ایتون مقصد څه دی د قران مقصد څه دی اظهار د حق څا نو هر کله چې دا خبره اچا ته پته نو آتا ته پته نو اما ته خبر کړه د ایتون مरावरېګل هوه می درته وکړه وه چاته کې رسول د نبی ته کې نتیجه دارا و تو انک ل من المرسلین یقلن تقام قاد فغمران نه نو سوال درغه چې دا رسولان کی تفاضل شتی کړشت سو زیاد زیادت وره سکم غوړه تفاضل شې الله یا کان تل کر رسول فذننا بعضهم لا یا د jihad سره مطالق ما کي سره ور رسولان کو ډېری دی. دي لیکن پر رسولانو په تفاضل کې فرق دی کوم رسول چې زیات mehnat الله پاک دا غا نه کړې ور رسولان تول یو وی هو قرز تفاضل الانبیاء علیہ السلام په معجزات سره ده او قوم سره ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله ټول قومه خودل دي بعضی پیغمبر سره یو تن تو تنبای سره بالکل څوک نشته موسی السلام جماعت غټو اور پسې الله پاک مو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته میراج کیچه خپل جماعت خودل لومت اګه ارزیات ورثه پیغمبرانو الله پاک درجات په فرق سره کړی دي کنه دادو دا جهد جدو جهد او د مهنت د ام بيال مسالم دواج نه درجاتاسو درجاتو جوړې کې په جدو چود او مشقت سره بکیږي او خووبونو سره باندې تلکر رسل فضلن آبازهما آل آبازن دغا رسلان چیدی وروا لی ورکر لی منگا بازی ده دوئی درف آبازم با آئی منهم من کلم اللہ ورفا آبازهما با درجات ورد اجوه ده تفاصل نیو وجد آم دگورا نوری خود آرچا لیکن منهم من کلم ذینۃ دی رسولانو نا غدی کلم الله چې الله ور سره خبرې کړې دي بلا واسطه آدم علی السلام موسی علی السلام پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم غره د دوی د دو فضیلت وجداد بل پیغمبر بل وجداد بل بل دا هر یو جزئی فضیلت دی لیکن ور افا بعضهم درجات د بازه اسلام پر ډیروم کېږي او په الگوم کې تن تان ته هم واين يو ته هم باز و دغه بازوب دے محمد عربي صلي الله عليه وسلم ورفا او پر تکړه دي الله پاک بازهم يو تند دین درجات په ډیرو در جو سرا یا پورته کړړی دی الله پاک پاژ دو یو تن لره د اجات تن په ډیرو د و ځکه ډیې در محمد عربی صلی دي که وسلم ماې امام دی ما ممسلم نه نهقل دا ده چې دغه یادې تصلی د محمد عربی صلی وراپ بعض خو هم د درجات بیا قران کریم چا بځا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ا درجي ذکر کړی او اعطينا عیسبنا مریم البین سوا یذنا بروح القدس دا پدې وه حکم چې دا عیسی علیه السلام د نه دی کړل زګد بارکی چا اله د 4 و 26 چا ورته اللہ و آتینای سبنا مریم البیناتی ورکڑی و منگای سازوی دا مریم تا اخکارا خرا دلائل اخکارا خرا موجدار و ایدناو بی روح القدس قلق کڑی و منگا دا السلام روح پاک نو کی تفصیل دا سواب دی نو خود دا انبیاؤن نبیو خر وہ سوال چ تمام عام بياله سلام الله عليه كري د هدايت د پا بياد قومونک اذا قتال د جنگونه ولی شي نو الله پاک د غي وجهه ولو شاء الله مقتل الذين من بعدهم قد الله اراده وه جنگو نبا نوکڑی آغا کسانو ممبادی مرسود دیان بی آلیم السلام درات لونا ممبادی ما جا دو ملبائینا تو او رسود آغینا چراغ لدو اتاق کارا خر دلائل وازی احکام ورطرال دلت آغا مانا چه مشعور دا زلده مشیعت جبری کده اللہ که اللہ گوختلے نزور بائی کڑے اوخا و اللہ مشیعت جبری نکی ندلتا شعا پا مانا دا ارادی الله واخلی نم دا اللہ سپت اللہ خیر مالکم دا شر مالکم کده اللہ ارادا وینو دو ایبا جنگونا نو کڑی ها یو سړکه کافر کول محمد دا الله اختيار ده دا الله پیرادي سره کې اگر چيله ارزه لې عبادي الكفر کفر نه خو خې جدا خبر وليكن اختلفوا لكن دوی اختلاف وکړه دوی څوک اختلاف وکړه رسل د بایناته نه دوی سره کې اختلاف کړی دا اختلافی والی کڑی دی یاد دا اختلاف د فمن ام من ام من و من ام من کفرع یاد اختلافی والی کڑی دی فمن ام من و من ام من کفرع دواجه گی دیش بازو خلقو در په غمبر خبرا مان اللہ بازو نا من لکا نو ولکن اختلافو لکن دو اختلاف کڑی دی نو پس زنه د دوی ناغه ومانه چې ایمان را وړه او زنه د دوی ناغه او کفرا چین کارې کړو بازو ایمان را وړه مؤمنانو او بازي کافرانو اختلاف راغې ولو شاء الله مقتتلوا بیا ذکر کړي اته الله پاکه اراده وینم مقتتلوا جنگ با دلتا د ورستاني ومت سره ولا کوي ولو شا الله مقتتلو قد الله پاک راځو نو مقتتلو جنگ به هیڅ او موږړهه ائچا بجنګ نو دا هیڅ دا من مومن د مومن سره جنگي کافر د مومن سره جنگي قد الله پاک راځو نو ائچا به جنگ نه وکړي لیکن ولكن الله يقل ما يريد لكن الله پاک هغه چې هوغړي دلته مشيئت نه مراد صدر اراده بس دل خپل اراده دا خپل خوا د خپل مشيئت په مانا د اراده سره يا اي والذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل يا تيوم لا بيان بي ولا الله داو درما یې ساجو روشوا د تدریمه یې سکه ترغیب اله الانفاق jihad وره بغیر د انفاق نه کی jihad د تمام امور بیان شوت اوس یو تاسې دیوان تاسې دفتر تاسې تنظیم پکار دے جګه کې د مجاهدینو او د مؤمنانو لپاره فنڈ را جمع کړي انفاق مالوی نو علاوه jihad کی نو پدې هې سکه ترغيب الیل حاصل د دې سه دا ده چ مقصد د انفاق توحید ابا اللہ اللہ دی اوبه بیانې الله لا اله الا الله بیا په دا ذکر کئ چې په دې د وجنا خلق د وردل شی دی چې یو ته مؤمن او بل ته کافر دی بیا د هغه د وضاحت لپاره درې امثله به ذکر کی. دا او په اول باب کې تقریبه دو سو شپې یاته پې به دا خبره بیایم باب کې په دا کخي ال ته بیا را یا یو هل لظ نامنو مخی ووي که نه فینو منامنو من کپه اندلتو اس خطاب قیچی مومنہ خطاب اوزلتو مومنانو تا مخید مومن ذکر لڑ فمینو من آمن یا مخید قتال ذکر ہو نو اس مومنانو تاوی قتال اسی نکی گی انفاق بکو او ایمانوالو انفقوا ممہا رزقناکم خرج قید آغنائیں از اقناکم یعطینانکم شي من تصل درکڑی خرچ وکړئ ماجد الاسمال را کړې ده دا خرچ کړي هغه صدقات واجبې زکات نور صدقات خیر خیراتی او انفاق وکړه جها میدان جهاد کې مالو لگا میدان دعوت کې ولګا جماعتونه جوړ کړي امامدارس جوړ کړي او ټول د لیکه داخله لیکن قلم من قبل آیات یاوم او خد د دینه ام خد د دینه چرابه چی داسې ورځ لا بيعن فيه چې نه بي خرصه ولا کې استل په هغه والله خولتتون نه به پهکې دوست نه او نه به سپاره شوي نه به د خلاص اول په زورمنېور دنیا کې خو سوور کې ځان خلاص نوالته الله لاپ چه خرسول پا کنیشی نواغستل با پس اوکی دکانداری با بندی لاک ڈاون بای خر بای بنی خرسول پا نواغستل با پس اوکی نو لا بای عونه دوستانی خلا اگا مخلص دوستو وی ار وقت سڑی سر والای دی حال تباره و سڑی زان لا اخبر پریشانه کی ولا شفاعه دنیاکی خوبشوک خان سره نواب سره او سیاستدان سره وډیر سره ملک سره نن او لا شفاعه ال تاسو د خلاصو ولا لنیش کی تا خلاص نخوراش او څوک اوس اول کافرونه هم مسلمون او د ايات یومونکیا مستق مرګ چه مرگ نه مخی مخی یا قیامت من قبل آیاتی یومون دامی اصلاقی سو شمرگ چه مرد در منی راقی بیاف مال نه بیاف ردی مال نه شی تقسیمه لیخان والکافرون هم الظالمون ده اللہ باک بوسر نسرت ولی نکیه د څلور د انصرت ولی نگیه مدد په ولی نگیه ذک الله والکافرونه هم ظالمون کافرون ظالمان دي والکافرونه هم الزالمون. یا خلق چې د jihad نه پشاله کړه د jihad طرف ته نه دي تللې نو غشدي ظالمان زکه ظلمسته و وځو شي په غیر موځي نو دوم ظلم وکړه زیاتې نو الله وکافرانو او مظالمون دوی ظالمان دي الله هو لا اله الا هو الحي القيوم او چې دا انفاق کړي خدای د مصلحت لپاره وای کړي د دی مسلی ده پر بدای انفاق اگه مسلی توحید جہاد که کئی نو کئی انفاق کئی و اگه با دی مسلی توحید د پارک کئی دی آیات تا آیتو الکورسی وی زکر چل فز دو کورسائی پا گراغلے او دا دیر دا فضیلتو آیات تا دا دی اول ست درمه کریم دی ولس او دا څنګه یبو خضر رضی الله عنه هغه شیطان برا ته ځن نسړې انسانن روکړو هغه برا نه و غلا لورا مال زکات او غي پټاو دریم ظلم من چې راوینې س ویزه درداداسې کلیمات خیم ويا بس مساميشه بسته حفاظت کی ایاۃ الکرسی ورتاوږی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رؤیا شیطانونو خبره صحیح کړله چا چاۃ الکرسی د شپې وو لست کنه الله پاک د هغه نړۍ ګرځ لشکرو حفاظت کړی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کا ابطوی رضی الله عنہ تا آیو آیات عظم فی اعظم قران او قران کې ټولو کې اعظم آیت کوم یو ده نو کګټین بیا غروسو ایتول مداینا راځی ک ټولو کې کټ آیت خواغه نو کاب ورتوی ایتول کرسی درامام صلی الله علیه وسلم ډیر ښه شي تا, تا الله پاک په حمد قران را کړي زکه اعظم آیت عطل خود الله پاک نمونه واسمی ضمیر سره په اسمی ظاهر سره په کې ذکر کی او د دې وجنګ زی تصیید سید د آیات د تورې بقرې سردار دا قران کې د توې اشرفه آیات په قران زکه چې په کې 50 کلمات او په هر کلمه کې براکات لسبکه کریمه التوحید لسبکه عدل لذ نو دا داس یو جامع یو اعظم ایت ته الله لا اله الا هو دا جمله خبریه دا الله مبتدا لا اله الا هو خبر دا قسم دعوه دا الله لا اله الا هو الله چې دې نشته دې حقدار ده بندګای نشته دې حاجت تر سرکون کې نشتے دې مشکل کوشا الا سوا دلنا الله لا اله اسی چلا اله الا الله انشاء الله بیا چې الله لا اله الا هو شي کنه بیا خبر الله چې دې نشته دې حاجت تر سرکه انکی سیوا دتن الله نمازیا بل سو حاجت تر سرکه ولوال نشته دلیل فسد الحي صفت يفد بندم نظم جو اندم تاسو مولا نچه معنا کوي بیا فرق دی خیر الحي اغازات چا مې شجوند دي دي الحي او سوره القران کې راځي وتوکل على الحي الذي لا يموت اتم 56 توکل په غزاد باندې وخت چا مې شجوند دي مر په نرل ازګه چا مې فن راځي بیا بچا پسي مړنه وای القيوم انتظام کو ان کې در ټول عالم القيوم مدبر ده تمام عالم ته تدبير کوون کې را تمام عالم القيوم القيوم ولا كل شيء دا قران کې ما كسبت اللهم بي ظاهر يا القائم والدائم والدبقى دغه رنګه کتا ده وای الدائم والبقى الدائم والبقى الخلق ومحافظ ومحافظه, ومحافظة القائم د دنیا راټینګون کې د دنیا نظام چلون کی نقطة قطب دينا افضل النورين نبل الصبر لا تاخذه اسنة ولا نام ذا دا دمق داوودا فرم دليل دا القيوم دا فرم دليل القيوم, القيوم تدبير كون كره تمام عالم ولذلك لا تاخذه اسنة ولا نام ننيذرا پر کلی ولا نوم نخوب نه په سينارازي نه په نواس رازي په نوم نوم راز ګور د سينې ا د نواس یو سينه به ویل نواس به ویل سينه ته وی چې دماغ درانشي او نو عازي ته وي چې پستر کوم دي سره خالص یا برعکس ان نو مدي ته وي چې زړه او د سترګو دوړو غفلت راغی دا چې په هغه باندې هیڅ قسم غفلت ناراضي نه خینه ناراضي نه نو عاصره ناراضي نه نو مرضي ښه لهو فی السماوات و ما فی الارض دا د قیوم لپاره دلیل دلیل دا دلیل او دا مدعا دا پارم دلیل خازق پتصرف کی دی آغا فی سماواتی چپاس ماننو کی دی وما فی درد آغا چپاس ماننو کی دی. رد شرف تصرفی وقت او دا گرانگی توحید ربوبیتی ثابت کن رد شرف ربوبیتی مو خاز داغه په تصرف د بل چا تصرف کې د قطب او د عبدل په تصرف کې نه دی اقيوم غدي القيوم غفلت په ناراضي هر شی داغه په تصرف سوال داراغه چیرې را سوق به سفارش ما پار شيخ وبېک الله و ایمان ان ذو الذی یشفع عنده الا باذن سوګ دی هغه چې سفاره شوګید الله سغا خلاصواله کېد الله سره الا بيذن مغر په حکم د الله پاک دا چې سوختي هغه سفاره شو کې هان ک الله اجازه تې ټول دنیا کې شفاعت شته او آخرت کې شفاعت دنیا کې شفاعات صدقیت دعاو الحی من الحی مالا پارا دعاو جوان دیتا و امریتا او آخرت کیم شفاعات چو شفاعات ازنی پیغنبر صلی اللہ علیہ وسلم تبا الله علیہ وسلم کی مومنان تبا اللہ علیہ وسلم کی خواهد ناقی سے شرائط دنیا کی درے یو ته شفاعت بالوجاحت وای بل شفاعت بالمحبه بل شفاعت بالاذن شفاعت بالوجاحت دیتوی چې تقریب کي رئیسار شوي حکومت کو نېسلي د علاقه ممبر شپ نو وا په ډیر دیبو تماشر دیبو ته دیتا یو پلان کې سیب راغله یا پلان کې سیب راغه سفارش شو شفاعت بالمحبت دا چې بس سوګدا سیراغه او دا غنه سړی مجبور شو چې یار رشتہ دار مي راغله دوست مي راغله ده کلاسټلو مي راغله دی او شفاعت بالاذن دا چې پر بادشاہ تشاو یغه اجازه تو کی دا اول ډول قسمه ده شفاعت قهريه دي دا قیامت کې نشتی چې الله د چا نه مجبورش اه شفاعت بالاذن الله به کئ مؤمن تبا اذن کئ د مومن د فرض د کافر د فرض یا لَمَّا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ پو دې الله پاک او آسمانه چې مخې د دې مخلوقات دی پاک آسمانه چې رسور د دې مخلوقات عالم بهر دی او په دې شیء منتي الله من عالم دی دا په حال منتي عالم چې دا عاجز دی د سن شي کول ولا يحيطون بشئ من علمه الا بما دابل دلیل څه صفاتي ثبوتي څه سلبي ذکر کوي ولا يحيطون بشيئ من علمه کژګداوي چې الله پاک چاله صحیح څور کړي برخداري ګرځول ولا يحيطنا نشي راګيره ولې دا تمام مخلوقات بشيئ من علمه سشید علم د الله ش د اعلم د الله دو نشي را ګېرهی الله ب معشا مګ سر شا چې الله غواړي الله چاله اعلم ب نبوت ورکي ووه کويڅوک نهبي ګځې وسییان کرسی او سماوات فراقه د کورس د الله پاسمانو او په مکان فراخه ده کرسی ده اللہ اسمان و نو ازمه کتا کرسی نصیش مراد غرده ده کرسی نمراد موز القدمین اکثر رو دادی تاید دا کنده نو بس دا دا اللہ صفت دے مائی علیق و بشان نو دا متشابیحاتو نشو لیکن بازی وئی لکه حسنی بسی رضی اللہ نو که الکرسی والعرش واحد دا عرش دا اللہ کرسی دا اللہ دا یوشی لیکن ابن کسیر پا دیرت دا جدہ جدہ چید لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک کرسی نہ مراد چي دو علم الله او سلام قول بغداد چي کرسی نہ مملکت د باري تعالا او سلطنت د باري تعالا اگر چې باز سلف په اشکال کړل لیکن دا کنايه رسل سلطنت د باري تعالانا چې الله پاک مملکت دې تمام ې هر د الله په اختییاته صرفې والله او ح نو چې طنت د الله دی او قو الله دی نو په دړی وال نه را ځې نه نه والله یا اودو ما نړی کوي دل د دې ځمکې او اسمان د دې نظام الله من استړیوال دین راځي یاوده هغه شی چې درون وي سمانا په دروار سره استړی کی و او هو للی العظیم الله پاک ال من ال متعال ورته العظیم ډیر لوی دی ال الیو سمانا د الله صفته ال الیو ال عظیم ال الیو چت د فکر د عالمنا ال عظیم ډیر لوی دی د علم دا عالمنا لا اکراه فی الدین لا اکراه فی الدین يرچی دومرا واضحه مسله بیانې د الله د دا وحدانیت بیا کومه سړې په زور باندې وسړې مسلمانې چې کليمه و کلیمہ ہوا ہے. سر دلو نو الله و الایک را حفت ی یاسوار راغې چې آیا دا جهادونه دی دا خرچونه دی دا مسلې په دلی نو په دین د الله کې زور شته په زور منه مناول شته الله و الله اقرا اخبار زخه نشته د زور دین ناراد عقیده دا توحید نشته د زور په ائچا منه فدینی پاقهدا کې وآخی ده کی پچاس زور نشتی اصول دین کی نشتی فروعیات و کشتیخا چه مسلمان شو بیعو پی زور کی دا زور ولی نشتی قد تبین الرشد من الغی یقنان خق کارا شوی ده الرشد هدایت من الغی و مقابلہ دا گمرائی کی یا قد تبین الرشو من الغی یقینا خخ قرشوا حق الارض گمراهینا زمین بیا د تمیز امتیاز د پاره د هدایت لار او د گمراهی لار بیان شوی دی خوب بیان شوی دی قد تبینا نچه ہدایت او دګمرا لاې ب شو دي وشي دي چې دا خې او دا په الله خوشحالی ی پهې خپ کې په کامیاببي د پهې نه دا ده نه بیا زور سپکاره نو فی فر بغې یو من او او دوډلی جوړی شو ځکه هدایت یو طرف ته هدایت دې بل طرف ته غمرا ل م اسم م شو نو هدایت پس روان نو سوق ګم راه روان چا ده الله توحید منه له بچای نه انکار کړي نو فمای یکور به طاغوت پس هغه سوق چې انکار کړي د طاغوت نه طاغوت څه مراد نه طاغوت مزاخر دربان شي طاغوت ماخذ د توقیان نه او تاغوت سو کوئی مزدر دے سو کوئی اسم جنس دے سو کوئی جمدہ مذکرم استعمالی گی مفردم استعمالی گی لیکن مسادقوں کی سو کوئی تاغوت نہ مراد شیطان سو کوئی تاغوت نہ مراد کا حیلان دی سو کوئی سا حیران یا سو کوئی داغشے دے چھے انسان سر کا شکعی نسوکوی کلو ماو عبیدہ بیراز آئی سوک جب اخبر عبادت کولو منسا دے خوشا لیکن مفردت دیمہ میرا راغب دے کی کلو ماو عبیدہ من دون الله ہر اگر سوک جب آگا عبادت کی ابی خود عیسی علیہ السلام دنیاکان و بندگان و عبادت خمشی دے تاغود مجازان اگو من اطلاق کی گر تاغود زکاہ داغه د وجنه خلق د طاغوت په سیروان نه کنا سبب ګرځیدلې دي داغه د وجنه خلق د طاغوت په سیروان شوید نو مجازن اطلاقی دوه فهمه یکر به طاغوت داغه یو فرقه تعریف کی بل په خپل معلومی پس هغه سوف چې انکار یو کله ده پنتګه ایدا چا نا ما سوا دا اللہ ویومن باللہ ایمانی روڑ پا اللہ پاک منی نفقد استم سکا بالعروتی لوسقا پس یقینا منگولا یو لبولا پا کڑائی مضبوطا منی العروت مجاہد ویال ایمان کڑائی مضبوطا لن فی صام لہا نشت شکی دی کلیمی تیسی وی او چا چې دا توحید ده دیو مضبوط رسائی نیسی لی دا چاکی سر ایسان جوکڑے دا دا سی رسائی چاکی شلی گی ملے گی نا دا خود مومن تعریف شو او دا کافر دبلی ڈالی مزاقہ دا دیگن دا دے بھمان یکفر بھمان یومن بیتاگو و یکفر بیاللہ والله سميع عليم الله پاک ار پار پارس باندې پوهه الله وليو الذين منو يخرجوا من الظلمات للنور وزداګه دوړلو وضاحت کي شي وتا اصحاب الرشد وي بلک اصحاب الغيو نو الله وليو الذين منو پاک دوستي مو آوین دے داغا کسانو آمنو چی من راوڑے دے و یو خرجو من <معابن> ظلمات لن نور او باسی اللہ پاک دی مومنان لرا من ظلمات د تیارونی لن نور رناتا بغیر در دیر تفصیل نا دقیل قالنا چو سڑے مومن دے نو بیاس رنگی تیارونی او باس شرکو پر نسرنگی او باس ظلمات نا مراد شکوک او شبحات تی نا مومن پڑھا کی چلک شبر حالا شکر آگیا اللہ پاک نا یو خرجو من الظلمات او باسدو ادرا من الظلمات ادرا شکوک او شبحات انا الان نوری یقین تا الله ازرم مضبوط ای او شکوک شبحات د زرمان لری کئی خواب دا ظلمات او نور نا ظلمات ای معنوی ای نور ای مراد او الزینا کفرو لا اولیاءهم الطاغوت اوه کسان کافراندي اولیاءهم الطاغوت دوستان د دوی اطاغوتو شیطاناندي بقین سی وکي جنني دوی سکايو خرجوناهم من النور للظلمات وبا سی دوی درامن ننوري د یقینای له ظلماته شکوغا شبہادتا دو خپل مرګ لري شکیان کوي وزرونه کوله شوبیا چی مننن نور یا غ فطرتی سلیمه مراد الله هر چا کیه خیره بد هر فطرتی سلیمه نه وای او طرف د شرکیات او کفریا تو طرف تهبوزي اگر نه د ایمان د فطرت کې نواخ دي الله فرمایو له یک اصحاب النار دغه جهنميان په خالدون دوپد جانم کې هميشه علم ترى الذي ها جبرائيل في ربي ان اعطى الله الملك وزري واقيا ذکر کوي چاګه متعلق دی مخې له دوړو فریقین وصلا یعنی دری امصلا د دې دوړو فریقین ذکر کړي دا اوله واقعې ذکر کړي د نمرود او دا متعلق درې دوې فرقې سره اگر چې دا دواړو فرقو سره لګي لیکن غره دا چې دا د دې به مي فرقې سره ولاګوي چې تاغوڅه کوي شیطانان سره کوي خبر مرګر له په ظلماتو کې در نه کوي شرکیاتو کوفریاتو کې شک او غ کې در نه کوي نمرود بادشاہ او ابراهيم عليه السلام په زمانه کې او ډرګټ بادشاہ او ظالم ابراهيم عليه السلام سره باس سي فلم ترى الذي حاج ابراهيم اينا قريا غسدتا حاج ابراهيم چې جگړه وکړه د ابراهيم عليه السلام سره په ربي په بار طرف د ابراهيم کې ابراهيم عليه الصلاه والسلام سره حاجه دته مهاجاي باطل ويخه حاجه په مهاجاي باطل کې ميستمالي حق کې ميستمالي د ابراهيم السلام سره جګړو کړه په هغه څوک لکن موجوده په هغه سوا په هغه سړې کې کنا موضوع خو هي نو موضوع دلته بحث هغه واسف در ربوبیت تبار تعالی په صفات ربوبیت تبار تعالی کې بحث ودا وکړو ورخه خالق دو مننه مالک دو مننه خو ربوبیت یو صفت داله چې نظام چلون کې سوکته او ملال نو نوته نظام کو چلو د دې ملک نظام چلون کې زین ځما په اختیار کې دی ارصف دا اختیار د ما سره د بلچا سر نشتی ابراهيم عليه السلام وینا دا زمایي اورب دی دا, دا غسر او دا ابن کثیروی دا ملک بابل او امرور نمرود بنی کنعان بنی کرش بنی سام بنی لاوی دے تقریبا دنو علی الصلاۃ والسلام په اولاد کې حدا ده مهاجر لاسوګه دمر غټ سړیو داسو کچھ د دا ابراهیم علی الصلاۃ والسلام سره بحث کو الله وی دغه وی ان اعطاه الله الملک لیان آتاو اللہ دا محاجیز کا کولا چو ورکڑی واللہ پاک آغتا بادشای بادشای دا ملکی ورکڑی بادشاو از خال ابراہیم و ربی اللہزی یحی اگر شدا یا تو په دو طریقو سره لګي د یو طریقې سره زم مشهور کوم عام مشهور داوه خدغه متعين ده چې په صفات د ربوبیت کې زدواړو بحث ده قال ابراهيم رب الذي يحيي ويميت قال چې ول ابراهيم عليه السلام رب زم ما يحيي ويميت چې جو دې کول کوي مرګ کول کوي احیا او اماتت کوي د یو معنی شی ده مرګ او ژوند مرګ او ژوند څنګه روح د نکیګه سورخ څنګه روح بازو زیږي ده په دې شو قال انا احي او توې زو کول قران زمړ کول قوم په سيری لکي چا منه سزا و د مرګ هغه پرې خو د چا منې چنه جوړيږي زګه د حيوده ماته معنا نه وپیژنل ايها ته منا ژوند دې پاتې کول مرد دا چا غمړ کول چا منې مرګ راغې غمړ کیو چا جونې اغله جانور کید ور کول جوان ختم اولنا نو خودی په دی مانا پوانو ابازی و پسیرن دا دعوی جوڑی کری دا دعوی دا دعوی دا دعوی دا دعوی دا دعوی دا دعوی دا دعوی دعوی دعوی دعوی خوبا زاغا مشعور تفسیر چی سنگران روانو دلائل چوه خلقم دنیا والاوی ابراهیم علیہ السلام پوشو سړې خرځې پدې نه پوي چې زمما سم مقصد دې سم مقصد نو ابراهيم عليه السلام فقار خدود منازري اصول له چې کله دلیل رد شين دا دلیل جواب بکای دلیل و پرې دی نه دا یو کمزورتي علاوه ابراهيم عليه السلام انتقال دیو دلیل نه بل دلیل تاکید فرض و وضاحت انتقال کوي د دلیلي حسي نه د دلیلي دلیلي غیر حسي نه حسي تخ کته موت حيات نه پیجل دوه الابراهيم عليه السلام فسقنا لا پاک رابع سيدن ولنره د مشرقنا فاتوي حامل المغرب بسرا ولن ولره د مغربنا زدا اوقات ایبراهيم عليه السلام افاقي دلائل شروق دا شي دلیل چې تمام خلقي اباځي ما ده چې په تفسير دا قديم سره دا دلیل نه بلکې مقدمه د إبراهيم عليه السلام مقدمه یې کې خدا سی ابراہیم علیہ السلامی ربی اللذیو یو امید دبل خبر و سرکول جو تپیراو دنگو اب باز مناظر دا سی انوحیو امید اگر منا خبر پورا و رفاین اللہ آیاتی بی شمس من المشرق فادی بی ها من المغرب فبوحیت اللذی کفر پچپ شو اگا سړی کفر چې فرکڑے ہو حیران شو مبہود شو وَاللَّهُ لَا يَحْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَرَوَا اللَّهُ لَا يَحْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ هر قلت نو اللَّه نقع دليل قوم ظالمانو تا دا مخصر ولا جوا يُخْرِجونَ مِّن النورِ الى نور په تیرو په وحیاتو په شرکیاتو په شک او ګو شبهاتو کې دنه کوي الله یهدل قومه ظالم د داد شیطان د دوستانی د دا غاصه چې د خپتیرو کې دنه کې کنه د دلیل خو ورته وي په کار داوا دا تاګه یې کې د تسلیم شک او کلذی و یخایتن لا او روسیا اوس دغه واقعا کوي د غوزیر علی السلام اگر چې مفسرین په کینو راخوال کړي غره قولل پیغمبر غوزیر علی السلام دا واقعه متالق ده دا غوله فرقه سره د مؤمنانو سره یو خرجو منا ظلماته اله نور شکوک شوبات ختمای او پرځه کې ول یقین خپخه پدی واقعیا کې یو د الله قدرت خارکې په باس بدل موت منې چې الله قادر دی واره دوباره جونشتې دیم په دې کې بل یو مسله بیانای نفی دل می غیب در جی خلق و دا قیده چه دلانا مواسی بل سکم غیب دانش دینو غزیر السلام غیب خپل ځان قدق بل زان فاتنوان سلکل اومر تیری دا مرگ لیکن ند زان نا خبر دیا ند علم خبر دیا غوزیر سلام غوزیر بې شاخیا او غمبر دی بنی اسرائیلو کې دی او کل ل مر راله قیت ونا لا ورویا پ غمبر وګرې وت کار به کوو سواليو ور سره خپل قرقس کاک سره له اول تنمیع دی او مشبهه مخه ذکر دا محذوفه دا او وكلذي لیکن اصل دل ته تشبيه نه دا خو دا وضاحت دا پر دا قلم جوړيږي بلاس علم ترى من هوا سآل اللذی علم ترا کل لذی علم من ہوا مسآل اللذی مرہ لا قریتن وی خابیتن لا وروشی آیا خبر نئی وحال داگ چامنئی کل لذی ہوا مسآل اللذی ایا خبر نې او هغه چا مڼې چې هغه په شانت د هغه چا ته مرال اخرتین او دا سي الله پاک ولي وي سيداسي یو عجوبنه د ډیر عجوبې یو خه یو دا نه چې دا واقع عجوبه زګدا سي مبهم ذکر کړ خه ایا نوینه هغه چا خبر نه پاغه چا مڼې چه آغا پشانت ده آغا سڑی ده مره لان قریت ده چه تیرشو پیوکلی منتی ویخاویتون علا حروشی چه آغا ارتاو شیعو علا حروشی پا چه تنو خولو مانی یا علا پا من دم آسرد کلی چه زور پاتی شیده کشن ڈیر امر شا چه ده تقریب دا سین چی اول چت ارتاوشی بیا پی دیوالو نرتاوی لان دی چتونه و لپاس پی دیوالو نپراتو او دا قریه رولمانی ریگی وکان قد خربها بختنا سر او دای مشوره بیتول مقدسو او دا دی تخریبکاری بختنا سر کرده و دا بیت المقدس ار سيروان کړو داخله شارکړه او خلقي وجله و قال ان يحيي هذه الله بعد الموتان مزړه کې رال او اي غزي عليه صلوات والسلام ان دلکهيفوني ان نه ان د استعباد د پرنه نه بلکي انادر فرمان د کیفیت فصل کیفیت تطوس کی ی ان دے استعجاب دا بار ان یحی ہاذه اللو بعضہ موتہ سرنگی بابائی داخلہ اللہ بعد موتہ رسل تبا کی دینا یا دا کلی با سرنگی آبادیگی دا دی احل با سرنگی اللہ پاک جوندی کئی سمانا دا کلی با اللہ سرنگی دا وہ بیادا کلی دا سی آبادش دیکی با خلق نوفا اما تغلہو میت آمین سم با سو ورده غوذر السلام سوال د استبعادات د پارا نو صدا ورته غنډېره غره خبر اخګاره دا څنګه غوره یو علم بل مشاهده د استرجو علمي چاغه علمي يقيني یو علمی استدلالی عین الیقین چی ورتوی خلی دو غزیر صلی اللہ علیہ وسلم مقصد داؤ انا یوحی حاضی اللہ و بادا موتی آر فکم کے فیت سرہ دا خلق چی اللہ پاک پیداکین و فکم کے دا څنګه چې پیدا کیږي لويږي بلويږي بل کنا یو دم چې کو په حیا سره مونږ حیا سره دم نو فعاماته الله و پس مړ ک پاک نظر او حصار ک مئات عامن سل قال ابقا الله مئات کدا عام طعام دا اماده لپاره تمیز ګرځوای نو سل کار دې مل کېده دا کا شنی مرغ بس انی شیر مړې کا لا پاک نه مې هيثار ک سل کالا ادي تموت دغ دې تخرق العادت ادامت موت یقینیو موت حقیقی چی ورته اخراج د روح د بدن نه وشو ثم باسهو بیاپور تک الله پاک د لرا روح ستو سل کالونا بعسمنا اعاده الروح په الجسد دا روح په دغه جسد جسد کې واچ نشه په کوم سره مرو کوم حالت کې مړه نو پاغ حالت کې راپور پور ته شو الله ورده داغ خاه کو نوقاله کم شکوک هغه ش چبهات د خلکوم ختم مخه الله پا ورتهوي کمم له سومره ومرې تیر کړه دی سومره اروي حاله ل او بعض یو د ورتاسوی سار شیو ما ز یوارا ځاو با یو من یا سه صدروازي حالت ہوتا یو قدشي ز چې مړ کې دم نو نور را تل او وسو نو کله ما ذکرې ونو زکای تر دې او بازه یو منو با دیو قال بل لبستا میا تا آمین اللہ ورطوی بلکتا خبر نه لبستا میا تا آمین عمر دی ترکڑ دے میا تا آمین سلکا لبرا وینا مڑے اوریہ دادروحون رازیہ دا, دا چل کی او دا, دا امبر نو غزير الله سلام سل کل عمر تیر ک نه دا ځان نه خبر نه د جهان نه خبر چې سکیږي او سل هغه ته دا پته نه لګي چې ما عمر څومره تیر یاله بیا احیانه یصلو نه په قبره نو غزير الله سلام په جنبی نه نمڑ نعوری نوینی دن دا علم جدا ژوند برزخین غزر علی صلی سلام الله وسلم اللہ سل کلمڑ کرده سعیل مرتان اشتیقا فانزوری لا تعامیک و شرابیک لم يتسننا دعوت پکار بچلی دکن پل خوراک سکاک پو پاسوغ را خپل قرق تا اسکا قلم یا تسنن ندي خراب شي کالم یاتي عليه سنون کشاف تر او تازه سل کله عمر کې هغه شي چې ارمه نسوخ تیر شي خراب د دې وجوه نوم په سري لیکي کین شي انسان کې روح دې نه راځي ددا مقصد دې بدن نه جوړ دی دا امر او داسګره دې چې انسان خاورې شول لکن لکمنه د انسان اج و زم ورتوي هغه پاتې انسان بیا غې تراټولې هغه خوارز کا کفرش کې کې دې کنه لسر دې شل لزروس بیا هغه تغییر پا کرا کلی او انظر الی حمارک او گران الی حمارک پل سواللہ تا خر تاوگو دا خر سواللی ام بیالی مسلم کڑے دا خر انگریزان قدغو گنا او چل سزاوگو پا خر بی سورا خلقو تا خبر با دا او نفرتونه پیدا کول د دین نه دین ولا ولا او نظر الهه مارک ولنا عبارت نه لګي او ګور خپل الهه ماره کا خپل خرتا نتستدل بهي د دې د پاره چې تدلیس سره استدلال بیا تاقود انا ایوحی عزی اللہ و بعد موت یاوی و لنجا لکا آیتا للناس او دا دی پارا شمانگو گرزو تا آیتا نمونہ د پارا د خلقو ستا دا باعث شده دا نمونہ ابرت نقض قدرت دا اللہ ګرز گرز او انظر الیلعظامی کئی فانونوشی دعا وانظر الى العظام واقر ادكتا داخر غدانچواد کیفا نون شزوا څنګه پورته کوم مغ ادي ادکولرا نون شز پورته کول سره د حرکت کیفا نون شزوا ثم نقسو بیا غوندو صوما نقسو ها بیا غوندو دی اډو لحمن اللهمنغه غا مسل الله پاک دتا معاینه به ثوره معاینه په طریقې د معاینه سره الله پاک ارسو ورته پوز داو چې دغه دا شانی څنګه چړې پیدا کیلو یې دووباره ژوند کنه پخوم کیفیت سره چې سړی مل له دا کیفیت په دغ حالت کې کی پورته کیږي الله اکبر ده سرعیمو خولانو عبد ده پسو اللہ سرعیمو اب بازی ونظر الی حمارک دا روز تو ونظر الی عزامی کئی پننشی دا غزی خبر خرم دا قشن سالم پاته و خام ادا روز تو ونظر الی عزام دا قبرستان اگا مڑی اللہ جونده کرد دا غصر تسکیره داول تفسیر جا دوارده اون اړه مولا بار بار و ترجمه لکو غوږه کوي ونزر الی حمار بار بارم ترجمه په خلکونو راتلا فرصو منګپ لگو هغه وګوره خپل فلاین کوچ هغه وی کیف د اسورلای پکې موږ دنه کړ هغه بدل کیو د ادبی د قران د خني انجام قني فلما طبین له پازا هر کله چې خسارګاندا شوا دا خبره ولما تبین له او هر کله چې سرګن شو دا کیفیت تباس غوذر علی صلوات و سلام تا قال اعلم ان لا کل شیء قديرا نو غوذر علی صلوات و سلام مشاهدي سرا پو شو علم خيو وس عين اليقين سرا مشاهدي سرا پو شو علم يقيني خمو خيو وي پو شو مزه پو مشاهدي سرا ان الله لا كل شيء قدير يقن الله فارسمه اند قدرت والدين ور ديکي دليل لي چم بي علم سلام داوي علم ور زياتيږي انتا اعلم ہوئی بھی وَاِذَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَتُ وَحِيِ الْمَوْتَ عَنْ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِن درِ مواقعہ جی کرکی السلام دا متعلق دا دا غاول پھر قیسرا اصحاب الرشد صرا ابراہیم علیہ السلام سوال کرے اگر الله پاک سرنګ خپل بندگان چې پزړه کې معموله قسم شک شک شوبر أغلي اګه شکوک شوبات لرکې یو من الظلمات الى النور کله چې ویله ابراهيم عليه السلام اوه زم ما آريني کایفہ تحی الموتہ او خی ماتا سش او خی کایفہ تحی الموتہ سرنګی ژوند کی الموتہ مړو لرا دلته ز کی افسرا دلته ارینیونی کی کایفہ اوه آرینی کایفہ تحی الموتہ اگر ایشالات بهکه ختم شوه لیکن سوال کلا نہ کلا په شک منی دلالت کوي نو الله ورته وی اولم تؤمن الله وی اولم تؤمن ابراهيم اولم تؤمن ايا تيقين النر تيقين النر قال بلا الله هو لنر بلاد ایجاب د پر الله هو لنا لرم لیکن دا سوال چوم نبي سوال ولې کوي ولکن ليطمئن قلوب لكن د پره د دې چې کلک شي زړه زما اطمینان د زړه زما او شي الله د زړه د اطمینان د پات غور یو عين دی بل علمی یقین لیس الخبر کالمعاینه یو خبر دی یو سره ته خبر دی مکہ دا مدینہ دا یو لړ شي فستر غوی وینا فرق شو پایلم او علمی ضروری علم استدلالی چې جمع نو دې سره اطمینان قلبی راځي علمی یقینی مشته علم استدلالی خوشته علمی ضروری پکارږي نو چې دا دواړه راځمشي نو اطمینان قلبي ورا شيخه ايمان بوخری دا په استدلال کې ذکر کې چې اليمان یزيد وی ایمان پر نفس یغدن نه نفس ایمان دن هغه یقین درجه چې داږي کې زیاتت کوي هغه راځي ما هر تقدیر دا داغه زې دا پاره دي چې کله شي زړه دا ما مضبوط شي زړه ما کټو نه نه قلبي را شي مشاهدیث را د زړه اطمینان راځي لیکن ا دې څخه راځي مې مسلمان وګرا دا و دې کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه و نحن احق بشك من ابراهيم من زیات دایقي په شک کولو کې د ابراهيم ابراهيم شک کړی دی نو مخه با د زیات د شک حق داران ګرځ نو بازو لکه جریر وغیرہ را دم کړې اره دنه ده کوم او قسم هغه دا ویلی چا ایبراهيم علی السلام شک کړ لیکن دا نو غوري چې نه نو هغه په یقینه کې من ایبراهيم چې هغه شک کړل خو به مونږ بزیات شک کړی اصل کې دا کلامی تنجیزی ته دوی کلامی تعلیقی نه نو هغه په یقینه من ایبراهيم ماندہ لو کان حاضل قول من ابراہیم علی سبیل شکی لکن حق بیا کچر تا دا ویناد ابراہیم علیہ السلام په تریقی دا شخص رئی لکن نا حق بیا بیوخ و منگزیات حق داران او دا دی لیکن نتالی باتل پل مقدم اسلو موخو شک نه کھڑن ابراہیم شک ندے کھڑن ابراہیم کے شک کھڑنو لگ لکن نا احق به نو مون خوشاګنه نه کړي نو ابراهيم شګنه نه کړي قال فخذ اربعه من الطير فسروا الي ثم جعل على كل جبل من النجز الله ورته زوص پر ټیکني درته خیم مشهادات سره درته خیم الله يونس اربعا من الطير سلور قسم سلور قسم مرغانو نواونو پا سرخن ایلئی پا سٹکڑی ٹکڑی کدو ادرا ایلئی کدو زان سخا فخوز اربات منت تیر فسرخن ایلئی یو مرغ پورو کن فخوز اربات منت تیر دې کې شرط د اختلاط تعجزا او تفاصیل شنو صدر قسم مرغان وي د شي ټوکړې ټوکړې شي بالکل او بیا الله پاک د تخي چوغو رهاري او مرغه په خپل خپل روان بھائی. نو څلوري ویلي اصل کې مرغانو کې صدر اقسام نه خاسته مارغه خاسته مارغه سره تاوس دا قرنګي بزو مارغانو کې شهوت زیات وی لکه بانګي درېم قسم چې خواراک ډېر کوي قارغه سرور ماغه چګه منې قفل لکو انتره دا مختلف الطبيعت مختلفه فنوع دا مرغان را وا اقخص منه ينه خپل علم پراول پسونه وا وته النساء اقوات باصره چې بيدوړه راجه ماشي لاس کېونی سي ستر کو سره اويني ابي يفسرهن سر په مان ده قطي سره مراد کټکول ټوکړي ټوکړي کاوله ا تا دا دا مان کسای وي نا پسور هو نان په مايلکول ځان سره مايلک ابا زي کول مايلکول سره ځان سره عادت کا ا کنا کوره دا بغیر د تعلق ناراز ټوکړي ټوکړي کا او ځان سره سکر راځم کا سمج عللا كل جبل منهن جزء بيوگر زوا على كل جبله پahar یوګر منته منهن د دې مارغان او نه جوزان ټکړه د دې کیما کړه جو جدا جدا وچت کې راو سمتههن دلته دعا په مان د ندا سره یوګرا اهله بيدین استدلال ابراهيم عليه السلام مارغان وتا نو ویلی आवाज نه کړي ثم دو هن اياتينك سایا مړه دعا په من داواز مدد نه دی وخته له به आवाज او کدوي تا اياتينك ثم دو هن بیا و سو کدوي تا راضي بتا تصع ين په مندا پسمک برامند رامند کی به دیالو دي ځانله تبهي نم المن الله زیون حقيم ووشیقین لا پاک زورځ حقیمون د حکمت وال دییم اوسد دنت دو باب شروع کې په د دویم باب کې تقسیم کوې د منفې سبی الله او منفیې غیرې س الله د هغې یله او د هغې او دریم باب کې ذکر دريبه ده او په آخري باب کې خلاصته او تمام مزامین راووسی د دې تفصیل د دې باب دانه چذلتا څلور مثالونه او پنځه قسم شراط د انفاق بیانی او د هغه د پرشپګ یاو خبرې پکار بخار سالور مصالو دي چې دی چه سالور قسمہ خلق دی یعنی پدی باپ کی ترغیبی لیل انفاق ور کئی دا انفاق د پارت سالور مثالونه دي دی زکا سالور قسمہ خلق دی یو آغا سڑے دی چه آغا انفاق کئی او دا آغا پو انفاق سرا دین تا خیر دا آغا آغا کار متعدی عام ده مدرسه جوړهې جماعت جوړه ده څو کار کوي چې عام انسان پیدا کوي نو یو مثال لا غږه یو هغه چې هغه انفاق کوي خرچه کوي لیکن بس څوک را راغې وخت واري کړه ولا څوک فقیر راغې فلاره سره ددا مثال ورکې درېما سره ده چې هغه انفاق کوي نو ډېر په مزو سره کوي لیکن بیا لاګین ناجایزه پیدا اخلي هغه منه خلق څنګهږي ځباصنه کوي من کوي او څلورم که سماغه دې اول سر نه بس غدي مقصد د پاره چې به زمانه موشي په انځو شرایط بیانې دو سلبي او دوا درې شه بوتی من مکوا زباطه نه مکوا تنگوال مکوا اعظم او درې شرائط ثبوتی دی خیرات کوي دا اللہ پر اضائی کوا چی اللہ خوش آلش بل دا پار تسبیت چاقیدہ دی خم مضبوط شی کلک شی دا الله پا او درم سی بدد دی چی مال خرش کئی نو مال طیب خوا حلال مالی جید مالی مثال الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ذلك هو القسم مثال ورقيخ <مسال> مثال الذين حال د اغا کسانو دلته مثاليا د منفق د کو شي شي خرچ کی مثال د انفاق د مثال وينفاق الذين عدل توجد شب د تكسير ده نو مسل الذين محال دا انفاق دا غ کسانو ينفقون ما لهم شي خارج کي مال نن فل في سبيل الله فلرضى من غوي یو څار طالبس باندې خرچاو کړ مدرسه کې اوکړه جماعت کې اوکړه مجاهدین ومني او اوکړه کما صالحہ بتن وا شانت د حال دا غ دانینه ام بته د سبع سنام بلا یوه دانې کوټې ری دانې کړئ ام بته د سبع سنام بلا زرغون کی دا غدانا سبع سنا بلا او وگی دیتا اسنا دے مجازی وی گرس مگا کی خب محنتی وکو سرا وشان حر سیو غردو لگے پٹے وارو ورواڑو وبئی بیا ورکڑے والا کرے وکو جا دا غندر اس کو امبادت سبع سنا بلا زرغونه کې دغه یو دانه سبعه سنابلا ووږي په کله څمبلې 100 حبته په یو وګ کې 100 حبته سلدا نه وي زرغونه خو الله پاک لیکن امبات امبات ربيع المقلده استناد مجازي دا یو دانه چې وو وگی پیدا کئی دا بکم با بازی سب بلسا چا دی جوارو تنگوین دی بازی جوار دا سی خوا والله یو زعف لی من یشاو الله دو چند کئی دا چا دا پارا چینا دا دلته یو دا دانے سره وو وگی پیدا شو یو وگی کسل دانے نو سو دانے شوی یوه دانه نوه صوا دانه جو نو دقا رنگی یوه روپای ور کرده یوه روپای ور نو اغا یوه روپای پا اخلاس دانه ور کرده فی سبیل الله ور کرده مدرسه کی ور کرده نو اغا یوه روپای پا اوه صورو پا ده یو طالب منه مهنت کړه دې وی چې مدرسه مدرسې کې یو طالب خرچه پما سو خرچه مې شکرې درې ورځې 200 روپۍ راځي هم نه اخلم نو دغه یو نبی عالم الله جوړ نو دغه اغه نسو جوړیږي و سوا ننا یوزعفو لمن یشا دته اشاره ده دځوړ مثال مو مسال په اړه سره لګي والله یو ظائف له من یشا الله پاک دو چنده داغه چاده پرعشاو چی رضا شي یبن کثیر به حسب اخلاصي وعملي څومره وسړ اخلاص سره وکړ آی وسړ پلخ پټي کې څومره مهنت کوي الله اغم تفصل زیاتې کوي والله واس یوهن علی الله پاک ډیر فضل والا دی علی مون په دې پارچا الزینا ينفقون وعلون فی سبیل الله هغه کسان چې خرچ کوي خپل مالونه په لار کې مال خرچ کړه مدار یسر تعاونو کو مساكين فقراء سرى وكم سملا يتبعون ما انفقوا منن ولا ذا بیاور پسې کوي انفقو چې خرج کی سشې پسې نه کوي مننن ولا ذا زباتنا نتنګول بیاور پسې نه کوي سشې پسې نه کوي پسې شي پسې نه کوي ما انفقو پس سشې ماننن ولا ذا مالیک او خرچکه خیر خیرات وک غدا دیم دا غ قسم درم قسم خو بیا شروعی خپل د احساناتو جتلا وکي زباتنې کي اکثر وې کنا زمون په ټوکړو باندې مشي ازمن په خیراتونو ازمن په پیسو ازمن ګمنن او اسا را شمل زماده خدمت وکړو کاغو بهونه خدمتونه نه ویوال چې ما غته زکات ورکړو یا ميدل خیرات ورکړې یا ميدا کړیو الله وی چې منه زنه او ان پاک پیسه به وی اخلاص سره له ماجرهم ان دربهم د دوی د دا پاره دوی دی ان دربهم د دوی راف سخه ذوی ذا نفقات و ثواب ند اجرهم بنفقاته ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نبدوی خپش یونه بدوی غمجنشی دو پهل خیر خیرات من بیاډه پښاله حاول المعروف و مغفرت خير من صدقه غردلتا عذاب د انفاق بیاني من ازا سره چې کوم خیراتي کنه من аба سره از باتن سره تنګول سره دا خیرات کل عدم ده د دې څه حیثیت نشته ګور ته نو څه شی و غاړي نو قاولن بخانه کاول غرض من صدقه تم داغه صدقین یت بوها اذن چرازی پاغه پس تنگول جيبه څنګه تنگ خدمتونه په ناخره نوغنا چې څه څه ورنکه سره وای قول معروفن یرا ماستر نشتی تاسو خپانه شی یا دعا ورته وکي او مغفرتون بخانه کول یا مغفرتون من دعا يرحمك الله يرزقك الله الله استا روزي ديته الله تما رحمك يا مغفرتون من دعا بخانه کول دا معنی چې بازي دا سوال کرے دې داسې پزور لې جايخه داسې خبرې کوي نو تصور ته سو نه بخانه ورته وکي شي بس الله دې درنه اوس خلاص کی بخانه څورته او نه وای سرټونه خبر ورتواونه کې ښه نو دا نفس دا وینه د دره خیرات چې سر آزادې او منی دغه کل عدم دغه والله غنی حلیم الله پاک به حاجت دې حلیم من بردوار الله استعمال د زرز نشتی الله غنی وي او غواذ الله پلار یې ور او دا دا شکار چکی دا من ازاکی اللہ دا تسنوی ترو سبو خوال اللہ حلیم میکن بیتا خیر الازار یایو اللذینہ منو اللہ تبدلو صدقاتی کن بالمنی والازار او ازدل تا مومنانو سر او دا دلین لی دا معقب اللہ چې چی دا قول المعروب و مغفر خیر من صدق دنیت بوازا ناقی دا پار دلین چې نفسې د معروه اوخره دغ نه زیپه ده خیر چې من ذا سری د غیرره پاره دلیل ووي او ایمان والله وله تولو سر د قاې کوم مبر با و مباتې لي د خیراتونو پلو بلمنې والله ځ پهباتې سره په تنګهلو سره کل لې ی ف کو ما له غې واللا یو دا من عزا چې د د بخیرات کی کنه هغه خیراتي چې من عزا یې ورسره زباتنی پکی څنګهولی پکی الله وکل زی ينفقو مالو د پشان دا غا چاره چې خرج کې مال ریاان ما زید فرد خودن د خلقو ریاکاری پکی طلب المدح سمعی پکی او د خلق او خپل تعریفونه حسې لېفه ریاالناس مال خرج کې خیرات کې چې خلق ما ته فلانکټې ولا يؤمنون بالله واليوم الاخر او ایمان نه دی په لاخر زاخره دلته د ایمان څه خبر راه دلتا اظهار دا کئی مومنا چی دا ریاکاری دا من ازا دا کار دا منافق ده دا مومن نده نتولی صفت دا منافق زان کراو علی خواه ندی جملی دا مدد چی تا زان کی صفات دا منافق مراولا دا کافر مراولا دا ریاکاری خدا دا کافر کار ده فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ سَفْوَانِ النَّا لَيْهِ تُرَابٌ فَاصَبَهُ عَبِلٌ دیتا مِثَالُ الْمِثَالُ وَيْ مِثَالُ المثال. اول مثال کَلَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِيَا النَّاسِ دا مِثَال دا اغاق خیرات پر کچی اغاقی من آزائی او تا کما مس مس فما سلو کما مثال ذا چا دکل ذین ینفقو مالہ ریا الناس دی تا مثال المثال دغد ریاکار دچ مال خرچ کوي کنه الله یفما سلو پس مثال دد د خرج کولو د مال دریاکا نو هو ذمیر کل ذین ینفقو مالہ ترا کاماسل اصفوان ان دادمی سال پشاند دادا غصافی گھٹی دے علیہی تراب انچے پاغی منتی خاو رئی تو صفا سترا گھٹا دا لقوا سفی خاو رضا سپرتا دا نفع صابہ ہوا بلن پسورسی گی اغیطا شیبہ دار باران تیز باران شیبہ در شیبہ نفع ترکہو صلدہ پس پریگی دی اغیطا را اوچا صفا سوترا او چپ چې تیز باران پیو شي ناخاور الله دا غره ریاکار ده کوئی جماعت ډیر عملونه کړی دي لیکن سه ثواب ورته ميلاونی شي دې دا ثواب نسدې محروم ده لا يقدرونا لا شي مما كسبوا د مثال مو مسل ډو سره لګ لا يقدرون علی شی مما کسبو دا ګټه چې منه خاورې پاږې کیچه سمهنه کړي کنه با بارانو شو ورسلاړه نو دوم د تاګه نس شي نشي حاصل وره قادر نه دی پس شي منه د اغه نشي درې یا یاده مثال سره ولګ و الہ يقدرون علی شی حضرت نلری دوی طاقت نلری دوی علا شاین په ثواب دا غشی علا شاین مما دا غنا کسبو چی دوی کړي حضرت نلری علا شاین مما پس شی د ثواب دا غشی کسبو چی دوی غټلې شي دوی کړه دغه څه ثواب ورته ملول نشي نو حاصل مانا دا کوي واس په برنه شي په هیڅ ثواب باندې ول لو لا يهدي القوم الكافرين الا ثواب قوم کافر لا نو ګر دل تاغه لا ولا يؤمن بالله واليوم الاخر هغه ته اشاره وکړه چه د ده کافر و شانه مگر زوائی خواه کافر سڑی ده ثواب نه ملائی نو تاسو که من عزا کواه اور ریاکاری کواه نو تاسو هم ثواب ده کافران و شانه نیشی ملائی ده ومسالو اللذین ينفقون هم وعلوم ابدغام رضات اللہ و تسبیتا منان فسیم وردو سی فتون مق دو شرائط مقی من عزا زکر کرد چه نو بقی من انا دو, دو شرائط از دل تا زکر کی. یو مرزات الله بل تثبيتا مثال د صدقات او د خلق چې خرج کړي مالونه خپل لیکن ابتغاء مرزات الله د پر طلب درځماندېت الله ذن وتثبيتا من انفسه مو د پردک لک والی د خپل ځانونو ګوره صدقات سره سکی چې الله راضی الله راضی کړي ذم وتثبیت منان فسي صدقه ته صدقه وی چې دا دلیل د صدق د ایمان لا ده نو پس صدقاتو سره الله پات نبا وبا مصیبتو نا تکلیفو نا حسدونو د ارسل ریکي وتثبیت منان فسي دا فرض کلک والد خپل ځان د پرادا کله کواله د خپل ژوندو چې الله زمنګ نظر نه حسد نه بغض نه دا وباسي او صدقات زرا د ایمان کله کواله راز مزبوطه نو چې چا په انفاق کې صدقاتو کې داد وړ خبري وي نو الله وکم مسالې جنتو او شان دا قبر دی ذ تا با کوي بیروته ف سربز مکه باندې سربا غسمکه چمستز مکه پکی وشا سر نو سرادا نو اصابه ها وابلن چورسی گے یقه تا وابلن باران نو فئاتت اوکلها زيفاين ورکای میوی خپل زيفاين ډیر زیاتی دو چنده ډېر زیات ځکه ماسټرز مکړه اباران په اوشو نو فایلم یوسبا پس کچر تا ونه رسید د غزمکه دا دا باغ تا باران نو فتلن پسلق باران پورا دی یا فتلن پس کافي دی هغه شپې چې ورېګه صورتوي پرخنا شبنه دغه پرخه ته شبنه موي خان اه الفاظ متراضی فتلن لیکن اصل تلوي لیکي ګل 112 ورادل تو له ګوې مثال چکلا تاسو صدقه کړی د الله راځي او نیت یې دای چې زما زړه مضبوط شي ایمان زمو نور کله کوله راشي نو هغه از مکه چې دا غه لاندې زمکه هغه از مکه چې هغه مست دا تثبيتان او چې مقصد پکې د دا رضا د الله انه پرې نه باران او چې نه رضا پکې د الله له کمی می خو چیرې مو بارنه لړ شي تکلیفونه لړ شي مصیبتونه لړ شي نو فایل لو یوسب حوابلن پتل بس شبنم ولا پورا ده مستز مکه د ایلاونی چې وګور تا ور رسید لګول والله وبماتا ملو نفسیر الله پاک پاکا کرون چې کوي تاسو به سیرون نیتون کړي آیا ودواه ذکمان تکون لهو جنۃ من نخیلن داوس اقبل مثال صدورم مثال لے بیزے مال خرچ کئی ظالم دے آیا وَدُّوَ حَدُّكُمَنْ تَقُونَ لَهُ جَنَّتُنْ دا آیات ترجمہ وارے دا آغا مثال لے شدی کی نن مثال چھتی نن لفظی حروفی مثال ملک کعف وغیرہ مثال وغیرہ دانشتیا دے مثال ناول معنی ہو رہا ہے ایو ودو احبا کیزان پوا کئے ایو ودو احدو کمن تکون لہو جنت آیا سنا دا غفت راقت پوری لگی آیخو قوی یو تنسا سنا ان تکون لہو جنتون دا چی د دا دا پارا من نقیل و آنابن باغباق دا سیگن شای کی عرصی من نقیل دا کجور و آنابن دان گرو گیر چا پیرا پاکی کجوری دیو میس کی انگور دیتا شکول دیتا سدی موڑ باغ دی موڑ تجری من تحتیل نهار بائی گی لان دیتا غیل نهارو ولی بارتا دی ابوز رد بارتا نشت فکی ولی روانی بیا لہو ویدا د پار په دې باه کې من کل سمرا هرکه سمامدان نه نور فصلونه پکې جوار غنمدا پکې ومه خدادین علاوه سمزوري نشي ښه نور سټو کندارې نشته واصابهول کبر او را سیدلې دې ته بډاوالې بډا دې زیدان له پسې کې پرې انا انا ولا له ذریه ظعفا دته بچیوی وداخه کار دی بچی د خدمت پکینه ولا له ذریه ظعفا او دا د لپاره بچی کمزوری ما شمان بس دغه نغواړي دلته سنراو نفاصابها یاصارن فی نار بس کورسیږي دا باغ ته احصار ته د سله فيه نار چفغي کوروي دا شه ګرم هواي بس سشي منچليږي سيزيخه صح طراقت پس او سيزي دغه باغلرا نو کذالک يوبين الله ولكم الايات دا څه بيانې الله پاک تاسو ته د لعل و ته تفکر د دې لپاره چې تاسو د فکر نه کار واخلئ سوچو حضرت عمر رضی الله نو د عبد الله ابنی عباس رضی الله فضیلت اظهار وکوه خو له بچ دا ډېر خستا په دې د الله په کتاب صحابه تو دې آیات څه مقصد او ایمام خو په دې نیو پو عبدالله ابنی عباس نے تبصره کړی دا مثال دا مثال ده بست. پاپل وضاحت اغانه حضرت عمر رضی اللہنو ایگورا دا دی مثال وضاحت دا ده. چې او سڑه ده او دا غا حالت ده. خاق دی بس روانی و توحید کی روان دی روان شیطان خطا دے. شیطان خطاک دے نظر نیاز منخ دے دا غیر اللہ پنم شروع کی ظلمونا شروع کی زیادتی شروع کی شروع کی شروع او چھا من چی اگر ظلمونا اکڑی او دی حالت تراشی بس دے سشی و سرابیا پاتی نشی اغه چې سره چې ظلم کړي دې کڼه ولا هو ذریه زرعفا اغه مظلومانه اغه تینا بس خپل حق مطالبه شروع هر څه ختم شو اغه عقیدې बर्बादه شو ظلم ستم کی ختم شو اغه معلومه نه ختم منا عقیدې ختمه ظلمون ادا کړیو خلق وتن خپل مطالبه د حقوقو شو روکړي بس دغه سړې بسرنګې سرنګې چې دا سړې پرستا سړې بسرنګې پریشان دی وبسرنګې پریشان دي دد پریشانې بسحال یا ايوالذین منو انفقو من طیبات ما کسبتم دلته اوس اگر پنزم شر بياني او ایمان مالاو انفقو من طیبات ما کسبتم خرج کئی من طیبات ما د پاک آغنا کسبتم چی تاسو گٹری دي و ممم اخرجنا لکو من الارض او دا آغنا چرا وقلی منساسو دا پارا من الارض اید اسبکینا. وردلتا پینزاما خبره چې مال خرچ که انو مال به خرچ کواه اصل کی بدیروں کو گی ترغیب دی مال اطیب تا مال خرچ که پاک مال خرچ که داگا پینزام شرط داگا شرائط هنگ چستا مال خیرات با اللہ لقب لئی صفاتنه پکې نهې څنګهول پکې نهې دا الله راځماندي پکې د خپل تسبیح ته پاري او مال طیبي وره کزکات ورکه صدقات وجوبي نفلي سشيشي همال طیب طيب طیب مال پاک مال جید مال ردی مال لها امین طیباتی ما ام کسبتم کی اشارہ دا پاک آغا چی تاسو غټلې پتوکاندارای غټلې پګاړای غټلې تجارتونه مړه پتنخا غټلې و ما خرجنا لكم اشارہ دا دما کې د کسب حلال ته اشاره وکړه زک الله من غلول له حرام او صدقه لا نقبله ومما خرجنا لكم من الارض لازمکی آمدنه یو سره دې زمیدار نو هغه به عشر ورکې کړي شلمای سب ورکې لسمای سب ورکې دغه رنگي چا سره مال لێنو هغه با زکات ورکې اصالحتو کیو روپای ودو سو کی پینځه پینځه روپای صدقات وجوب دي فرضي دي نفل دي او چې د الله په لار سي شی مال جېد مال حلال مال او جېد مال کوټه مال, مال بنې ولا تيمم الخبيث منه ایم مانا قص <قس> ارادہ مقص کا وای دردی من هو د دغه مالن دسه د ما کسب تم ومم اخرجنا لک قص مک دردی مال من هو د دغنا دغه مال اهو زمیر مخه تراج الخبیس ردی کوټه قص مک وای په مامولید مال دل تخبیس اغه ندې مراد په مقاوله د طيب چې حلال دل تخبیس نه ردی مال مراد نو قسمک وې دردي منه دا غنا تنفقون چې خرج کوې تاسو وذ تخبیس تار په خپل کړئ ولستم بیاخزیه دا چه نه تاسو هغه استونکي په یو وخت کې د غرضی مال الا ان تغمزوا فيه مگر پدا څه وخت چې ستر کې پټوای ستا چا قرض دی بس هغه چې شهر وړي ننوز خدای نه خپل من دا کوټه دے دا خو هغه ما سره دا غا دین او که نته زوی سره اوساخه بالکل محرومه کیږم جو هغه لاست کینه بازو نقد شي نو غزان په کټی مټی منی آپس ټاڼټو مانټو منی ځان ډیر باسي نو تا دې کوټه ردی مال چې نه اتا سوغ استن کی هغه ذرا ان تخمذو فی مگردہ چستر کې پټه کاي په کې والله ان الله غنی حمید تم به ورکه چې زه مغ سترګي جو الله وا داسې قبول اللہ اللہ پاک بے حجت دے اللہ دے. کی کنه الله به په شیکه نه لافق به حاجت ده ست حاجت منه الله تاسو او تاسو کې مالدار به ځی لیکن خلق ورتبد وی لیکن الله غنی او حمید او نصایل شوې دي ا شایطان یای د کومل فقر او کوم بل فاحشه والله يعيدكم مغفرتا منه وفضلا والله واسع العليم د دې نه بینځ شپخ خبره يا و خبره ذکر کړي چې هغه متعلق دی د مخدې د مسالې د انفاف سره يا و خبره د ذکر کړي چې فرق وک پمن د الہ الرحمن ادا وسوسه زکه چې الله پاک انسان سره لمهتو شیطان پیدا کړی او لمه ول لم ملمشته دشیطان ورته ووي بې خبرې خ یا مالک ورتهخې خبرې خشیطان ورته مړه ک دا دخوا کوې مالدي کمي داغ خی, خی. شیطان دا مال بھی کمی. دا مصرح تاونی را نه کوي خلکو غریبان سره توانونې کلاړې خوار به شي با به زورټ حالت ل ملک ورته ووي سړی الله د له رااکړی ورک زیات الله وګړه اخره وګړه فره کو کېبد اش شیطانو یای دو کم الفقران. نو دا انفاق دا پارا دا شپک خبری ضروری دی شیطان د روی تاسودر دا فقرنا و یا امرو کم بالفحشا ای واسفا سا که تاوستا حکم که تاوستا بالفحشا ای اقل و نقل بارا ورده بدوی دلتا دا سیاق سباقنا فحشا پا مانا دا بخیل سرا تا توی بخل شمڑا راجم اکا بینگ پیلن زیاد لیکن و الله یایدو کم مغفرتا منہو و فضلا اللہ وعدہ قید تاؤسرا مغفرتا منہو دا بخشش دخفل طرف نو و ادا زیاد والی دا مال اللہ وی ملک ور تب رڑکی خبر آ چاہی الہام کئی چا اللہ ودی مال زیاد کی اللہ حرا کڑے د الله په لاې ورکه. الله او پهې کی برکت واچي په دی کې به خت و ګټې او مویبتونه نه پخلا شي تلیبونونه نه پخلا شي فره پهې دوړو سوچونو کې پرپه د انفااق د پر دوړ د سوچونو فرخ په کار. والله واسونه یمله پاک پراخ فضل والا د عالی من د پارچا یوته الحکمت میشاو او مایوته الحکمت فقدو دیا خیرن کثیره وردا دغه ما خبره دا چې دا الهام الرحمن او وسوسه فرق په پسې سره پیجن دا فرق په پیجن دا الله په کتاب سره گی چې الله پاک مال چاله ورکی یا چاله نه ورکی نو فهم د کتاب چاله ورکیه چالهن ورکیه خابت به الله په کتاب په یعنی حلال حرام جائز ناجائز زنبا دا شزنه با د الله په کتاب په جندري کی لیکن یو تل حکمت ام یشاو ورکیه الله پاک پوخ علم هغه چاته یشاو چرداش ورخی الله پاک الحکمت اپو دین فهم د قران د سنت مئیشا و, و را حکمت خو په ډیرو معنی و سره راځي لیکن غورا دا چې حکمت د مراد د او سنت او حدیث کې مراد یې مئی یرید الله به خیرن یفقه فی دین الله د ارادو کې چې ته غورا کم کړه نو په قران فوکی فقاحت ولوري يفقه في الدين نو یوتی الحكمه تميشا دا فهم د قران دا په د قران ار چلنورکی څنګه مال چار چلنورکی دا قران فهم خو علم د قران خو علم یو علم خدغه جز بس لفظی ترجمه یز دکړه بس تخریب ته بشارت کې خلاصه قران اسرار حکمت معانی یو یو باریکی ډېر اگران فهم د قران کریم په دې معنی ډېر اگران ډېر زیاد ګران الله پاک دې زمونږ شيوخ قبرونو ده رحمتون نडक هغه مهنت ته جنن ارزه کې درس قران شروع حقيقت ده اللہ دیا گو لدہ دی بدلی ورکی محنتوں نے اکڑی دی زنانہ لگی دی نارینہ نا لگی دی سنہ سا دو قرآن کریم نوستازانو دخلو مطالب بینی اصل فهم اگا پخوالے مضبوط والے تحت رسیدل در دیر اگران خبرات دی یو یو تکی دو جملے علت حکم، اسرار معنی ګورم معنی ترجمه کوم معنی ډېر راغره و مې یو تل حکمت اغه چاله چې ورکړې شو الحکمت او علم د قران او فقط اوت بیا خیرن کثیره پس یقینا ورکړې شو ورته خیرن کثیره خیر ډېر و مې یو رید الله به خیرن يفقه في الدين الحک مال را کړه فهم د قران را کړه څه شي با غوري فقد اوت یا خیرن کثیره انا اعطينا کل و سر خیر کثیر زګو پیغمبر من لم يتغنى بالقران فليس من قران فهم ولور کدی بیا خلق ته خلچینګه کړه بل درت ناس بس فقره اولی کله شي د پدې او چولې معنی فا دا اللہ دا کتاب فهم علم علم والاع دی مجلس کے کناستل قرآن تا کناستل قرآن آوری دل دا خیری کسیر دے وما یزکروا اللہ علوالباب او نسیت ناقلی مگر صاف اقل والا و دی قبرو اقل من خلقوی وما انفقتم من فقدین او من نظر فا ان اللہ يعلمو دا اوس بل خبر ذکر کئ چې صدقه ورکای نو دوه قسم صدقه یو هغه چې معینې بل غیر معینې یو خاص انفاق کوي بل بلغه چې تاه ما نختاو کړه چې دا کار الله تعالی کو نه یو شی ثمن واجب نه نه دی واجب کدی ته نظر و او نظر دا عبادت ته او به رایق شمی دادی کی چې النظر غیر دا دا دا اللہ نمان. اللہ نمان. خرچ و عبادت و والعباد لغیر الا کوفر ده کوفر نو معنا کده الله په نوم لغیر الله په نوم نه هغه چې خرج کاوه تاسو س خرجا س کول دا الله پدارې س خرج کاوه غیر معین ځمانه س س شي نه ده چې دومره په خرج کو او نظر تمه نظرین یا منختہ کوائی منختہ نفین اللہ یعلمہ وصیقن اللہ پاک فاقی منی پوہدے وما لظلمین من انصار نشت د بخیلانو دا پارا من انصارن سوک مددگار یا وما لظالمین من انصار نشت دید ظالمانو دا پارا من انصارن سوک مددگار سمنا انفقتم من نفقتن وزر من نظر فیند اللہ چته خیرات کوي د چا په نوم کوي منخده د الله په نوم کوي کده غیر الله په نوم کوي الله پدی عالم ده او د څه مقصد ته فارق کوي ریاکاری ویلا کنه دا نو کده غیر الله په نوم کوي نځ او د غرنګي منو عذاب پکې ریاکاری پکې ظالم ښا ومال ظالمنا من, من انساء اذن تبد صدقات فنعم ما هي دلته دی آیات کې طرق ال ادا چې نفقات خرجکای خیر خیرات کای له سننه وای کای والله وین تبد الصدقات فنیما هي کاه کارا صدقات ور کوای ان تبد الصدقات صدقات فرزیدی نفلیدی تمام نو فانی امهیا و زادیر خکار ده ها پس خدی آغا نعمت شی شیئنه هيا ډیر خکار صدقات فرضیه سرګرزکور خپل فقاری سره دې الزام نه پچ اوس کو خلقی ریږي چې بیا وې سر سره خو ډیر مال الکه احسان کولې والے پټه لیکن وینه توخ ا کپټاوای دی لاره ا کپټیوار کوي دا صدقات خاص کرکی وتوتو حل فقرا ور کوي دا فقرا او طن فوا خير لکم بس دا استاسو د بار غوري بس دا عام پره ده په خپل زې بغیر د څه تفصيل صدقات نفلیده کفزید حالات او توغورا نفل صدقه خلاصګ خبر نشي لیکن حالات دا سیدی چی ترغيبا سرګني ورک او صدقات ورکوا احادیث کی رازی یو سړی صدقہ کوي زما پټا ورکوم شپ غله ورکړه یا اللہ خلق اس غله ورک و ځان نن شپې بولې شپہ چې صدقہ ورکړه غی زانی لور خلقو زانی ل بولش په مطلب د مالدار لور غریب غریبته نه نوشو الله ستا صدقه خو شو هغې اثر سو دنی کې صقې غ د خل نه بکه ځان د نا نه مکه هغه مالدارې عبرت اخست د صدقه خدا صریفه نوفه خیر ل کوم او یو کفر من صې کوم لریبهې الله با سنا من صح یادې کوم مصاحب ستاسو بدې پهونه ستاسو تاې چې بدې د بخل وغه حسدون بغزون الله بعد ندير یا تقالب مصائب و صدقات سره مصائب لر کی وس مصیبت راغله ده اخلقتس نو مستی کنه وړو پسیمن نزان لويزان ل وړو راغواد الله پاک پاک ارون چیکو یتا سو خبردار لیس علیکم خدا خو ولکن الله يهدی مے اش وس دل تا ترغیب انفاق ته ورکی ای زالہ به شوې کوي بعضي سړي صحابه او هغه خپل رشتہداران منه خرڅه کوله مؤلفه القلوب مؤمنان شینو خدا سي مایلوليو چې دومنګ تمایل شي صحابه و بدا کار کاو الله يدا درخه کار دے لیکن اکثر بدای و چا وسر نه مؤمن نشو مار کرے بنس نیار په سي می ورکړي خير خيارات میو کو صاحب سره په ونه شو الله تعالی ور کوي مخاطب کوي پیغمبر صلی الله ورسول او سنت لا دبار ده ليس علیکم خداهم نشته دیستا تاسو په زیمه منته خداهم منه اراد طریق پکای خ نشته ده تاسو په زیمه منه پلار را ویستل ددوي انك لا تهدي من اهب ولكن لا يهدي من يشاء لكن الله قصمي لارې مونږ تیر اروا نه وي مقصد تر سویا غچاله چوغ و و ما تنفقوا من خير فلانفسكم داس ګره تاسو کمال خرج کولیدا الله فلاري او کو مقصد ته پرکړو چې دا یره دا سړی دیندار شي دی غننګر دی فاسق فاجر دی خو غریب دی دی به دیندار شي دیندار نشي نتمایوسه کېګمات چې کارش کتاسم ان خیرن سامان نو فليان پڅ کوم بس फायदा یې د تاسو تاسو خو پیدا وره ثواب درته وره شي بعض اکثرو یره دی مدرسو سره تاسیا الکه یاهوبدي سل روپۍ ورکړي زر بدي ورکړي تا کومه سنیا سره ورکلستا سواب ثواب کو شته کو دا الله درضا دا لپاره ورکلې وسه وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله انا خرج کوي تاسو مگر ته لپاره طلب د مخده الله د الله مخ د الله رضا مندي نو ټول تصلي ورپی ګورا فائدہ درته ملایوي ګورا چې خرج کوي دا الله درضا در منډای له تاسو خرج شي ریم وما تنفیق من خیرن یوفی الیکم آغا چه خرج کوئی تاسو سمال یوفی الیکم پورا بدر شی تاوستو سواب داغی سواب نه محرومکی گی نه وانتم لا تزلمون په تاسو با زیادتیو نا کڑی شی سمان پج اجر سواب کی تاوستو پورا برا جرمی میلا لیل فقراء اللذین اوستنو فی سبیل الله دارا ښهګه ما خبره مصرف پیې ځندل دې ته ویل کې بحثل صدقات فی سبیل الله ګره د زکات مصرف رسټو بیان شه دلتا صدقات فی سبیل الله دا الله پلار چې تصور کوي کنه نګورا خاص مصرف الله وی خیم خاص چې په دې کې ډېر زیاد ثواب ورا فرضي صدقات او د مسارف الله پاک خل لیکن که فرضي صدقات د پاره دا, دا یو خاص مصرف درته کوي نفلي صدقات کای هر قسم صدقات شي کوي الله ولل فقراء یعنی هاذه صدقات للفقراء دا صدقات د في سبيل الله شي للفقراء الذين دپاره داغه فقرا او د محتاجینو دي احسرو في سبيل الله چرابن کړي شوي دي راګير کړي شوي دي په سبيل الله پلار د الله بندي د الله پلار سمنا ايلم لراغلي دي نو بندي کله سار مون دماغ کې پاسي مونږ کوي بیا علم کې مشغول دي مشغول دي ماسبقين ماځيګر افوري ماځيګر بیا را باندې ما خام بیا را باندې د شپې بیا را باندې دا را بلشوې اوح سبیل الله لا يسطي نا ضربا فلارض فقتن الردوي د سفر د تجارت فلارضه فزماکه وله ش شالنګان ګوډاګان دینانا او خسرو ناظم سی بیا کوله پری مدرسې کې بیا سوکول پری ته تجارت دونکو ښه گاډای بم چلے دکانداري وکاینا دا سی علم داد وړانه چلیږي اگر چې موږ سہولت ورکړو زر بن فلاروس دیر راګر شې وې نومان نومان یحبه هممل جااهلو اغفات در تخ یحبه ومون جااهلو غ غمان کوې په دوی منې نه خبره اغنییان د دا مل دارانو من نه تعافوي د ځان یا د د ځان سااتلو د حرامه سوالونه نهې سوالو حرام د ځان سخ ځکه چا نهڅ غړی نه. نو چنه وړه هم وړ دی کان نو چې څوک نه نو واي دا مال دار ری. دا ډیر مال دار امریکای نه ولا راځي او وای خوړی وای پړیدو الله یی تاريفه هم بي سيماو بي جنې دوی درا بي سيماو علامات د دوی د دوی علامات سړي 23 24 کې أنت دال الذين کې مصر شپې عبادتونه دې دروځي عبادتونه وي مفسرین وای رانګونه زړزړ دي ګور داغو آثار یا د تقوا ایمان آثار داغو په چهرو کې دی ښا طالب په ژوند کې ګا طالب ناشنا ځکه ډېر ټوپې لری کړی قدرت کې خبره ده اکثر ټوپې لری لیکن چې وی ویني شکل نه په ژوند کې چې طالب لا يسالون الناس الحافا نغواری دخلقنا الحافا بی ضرورتا بی او نغواری دخلقنا الحافا فواز خلا دا مقیس رتا عرض را گئے اے یو عظیمت رخصت دمر ضرورت را گئے ضرورت را گئے جبت لا يسالون الناس الحافا د قرن کې د ممدارس والا طالبان لپاره چې څو اړتیا لري به حاجت نه وړي حاجت دی ضرورت سره زبقدره ضرورت وما من خیر فإن اللہ آغا و من خير فان الله به عليم هغه چې خرج کوي تاسو سمال حل حل مسړیا دموې دمر مال می ور کچا ته پتاونه نه چې چاله دی ورکې دی نو ت پته ده په ان الله بیالیمون اوس انله پاک پاقیمانې پورې الله نه انفیقونه معیل سر روان دا او ذکر کوي چې تخصیص د ان پااق م کوه چې تر وې به وکوم او د شپې به نه ورکم د جمعمی ما او د درېمه او سریختې دا م ای چی طاقت پریسی هر وقت خرچ کوا عمالدار سڑی پورا کال کې و خرچ کوا اکدیر بخیر اینو دا زکاة ور کوا ونیت زکاة ور کال کې حساب و کچی زکا ور که رو ضرورت من ضرورت پورا کخوا رضی مخص کوا شفی مخص کوا رجب کال تیروزی نو نو ٹک ته حولانی احول دا ده مخې نو ور کچی اللہ ستا کې که برکات واجی الذين ينفقون اموالهم بالليل اكسان شخص كيمان نخفل بالليل دشبه والنحار دروز سرًا وعلانيا فتو سرقًا بالليل والنحار هر واخر سروا هر كيفية سر نفلاهم عجرهم عند ربهم بس ددوئ دبار عجرهم سواب د دا. سوابون ددوئ ددوئ رب سخا ولا خوفون عليكم ولاهم يحزنون نبایی رب و دوی منتی نبایی غم شي اللذین یاکولو نربا لا یقومونا اللہ کما یقومو لذی یتخبتو شیطانو من المس دا غدرین باب دے با دیکی زورو نور کئی خوڑون کده سود تا سودیان دو قسم سودیان دی یو آغا سودی کافر یو آغا سودی مسلمان سودی مسلمان سود خورم حرام و یو سودي کافرغه ته وای چې سود خور ماو حلال خور نه د وړه قسم الله ذکر کوي الیذین یاقولون الربا یا کو په مانا دا یاخذون دی یاقولون زکه ذکر کوي مقصد د سود څه دی خوراک کې ټډه کول او د ربا احادیث کی ذکر دا احادیث ریبا نسبا ریبا الفضل دا ډوړ حرام دا دی عمر چې ویلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ریبا تفسیرونو کې د دنیا نه لا زکه غف پشپګ اشیاءو کې دا غي تذکيره پیغمبر کړی دا وروسته یومت پرېخه د چي تاسو دیکر خپل استنباطات او اشتہاداتو کوي کنا ویل د ریبا څه ده سو کوم جین څه سو کوم قدر ده سو کوم جس مال قدر الذين يقولون الربا اخلف شي خوري سود لرا عقلي مال د سود معنا داسو هغه هغه کسان چې اخلي مال د سود په طریقا د سود په طریقا اندې کې ور تمامه سره نو لا يقومو الا كما يقوم سره ولا کوي لا يقومون نما پاسیګه د قیامت پرځې لا کوم یقوم الذی مگر پشان د پاسې تو دا بچه یتخبطه الشیطانو چې ګډ وډ کړي وي شیطان پریشان کړي د شیطان من مسی د وجدله وان توبنا قیامت پرځې د منل مسی لا یقومون سره ولا قيامت رز باية سودية و بجنده كي دنیا كي داري صفا سروانا حالتا ها غزين سودية و پريشاني دي دل لقامي راكده دل لقامي راكده دا قائد الله و قيامت پرزي دي بجنده كي دا خرل پرل اداغ السودية دي دا لیونو شنية و زيبل زيبا کرزي دا قيامت پرزي وم دا قشنية لیوني دنیا كي لیوني واخرت كي لیوني یا لا یقومن الا كما يقوم الذی يتخبط الشیطان من المس من المس یتخبطو سره ک یتخبطو الشیطان او چې ګډوډ کړي د شیطان من مس د وجګی ناستو د د وجګی د کناستو د شیطان په دمان شیطان کی نی کنه ننوذیخ نو چې شیطان نو ننوځي دې په ریانې نو آل ترتایيږي دل ترتایيږي آل ترتایيږي نو داګه په ریانانو شنه مطلب من پس دماغو من دا ده منالمسمنا د دپس دماغه باندې شیطان ناسي په ری په کینانو ته یوځر ځکه ماجرې تام ننوځي نو دې دا داګه په ریاني په بل زیارتایږي ذلک بہ انہم قالو 10000 الاولی ورکی دا په وجدہ دی چې دوی وایي ان مال په یوم مسل ربا ګورہ دولغه پکړه دا وایي ان مال ربا مسل البع لیکن دوه عمر حرام یانو چې خبره ګډه وډه کړه دا خبره ګډه وډه کړه نو قیامت پر ځال الله ګډ وډه ای کړه بڑا وی په صدې خو یوه ورکا دو روپۍ به کاټي او نیمه پې کاټي ولي او په معاملات کې بو ګټل نه نو انما لبا یو مسلو لري با یقینا به پشانت درې پا دې نه ریبا جایز ده نو به جایز ده پکې دا خو فقار دا وا تر څنګ په جایز ده نو ریبا جایز الله وي وحلل الله والبي وحرم الريبا صحکه ما نه جواب ورکړي هله حرمت د الله کار حلالک حلالکړه حلالکړه د الله پاک بايا وحرم الرباو الربا شوه حرام کړه د الله حکم په من الجاوه ما وينثم رببي هغه څوک چې راغی هغه تواز موعظه صلی قران ورتره هغه څوک چې راغی ورته موعظه ووعص من ربه طرفه رب دتنا قران ورتره قران ورته بیان شوت خوړه دا حرام کار دی قطعې حرامه افنتها پسند منشو نو فلاهو ما سلافا پسندره هغه مال چې مخې ور کړې دی د اپوش وبس خپل راس مالې واغس قرض ور کړیو زر روپې او کېدی بیا پینځه لسو د سوت سره د زر روپې واغس ما سلافا یا پسندره د پارا هغه سلافا چتیر شي وي صلق چې ما کي سوو شو اينده د پرابس دي زانو صادقه لکن و امره اله لله او ما مل د حواله د الله ته و امره اله لله خدا وشوا خو الله بو سره سكي ادا الله وخال لکن يو و دغه तमाम معاملات حواله دی الله ته لیکن وا منعا ذا سوچ چې واپس شو تحلیل لريبا ریبا وکي سوچ چې واپس شو سود تا سود کولو تا معنا شهو مساله ورته بیان شو بس اکړه بیا یې شور وکړه خدا حلال غني حلال دا سود حلال غني وفا ولاه کا اصحاب النار دغه جهنميان او ان فیه خالد دوپ د دو جانم کې همیشئ ولز په تحلیل سره دی کافر شو وځهنم آپ بدی دی او ک ومن عادا غ سوک چې واپس شو, شو. سشتا رباتا او حرامای غنی خریخو حرامای غنی نو دې جهنمی دي اونفیه که جهنم کې وړي را یمحق الله ربا و یور بسدقات وس الله فواذ ذکر کای ما هو پاک مال د سود لرا مال د سود الله پاک به به برکتی یم حق ایزال د برکات تو به برکتی کوي الله پاک مال د سود وایور صدقات او زیاتی الله پاک مال د صدقات یا وایور به صدقات زیاتی الله مال را په سبب د صدقات ورکوا الله سامال کی نورا ترقیر ورکا واللہو لا يحبو کل کفر اسیم الله پاک میں نساتی کل کفار دا ہر غٹ کافر کل کفار دا ہر غٹ کافر غٹ کافر چاہتا ہوئے سک ست حلالو اسیم گنانگار کفار چې سود ته حلال وي یا سیم ګنانګر چې صرف د سود کار کوي حلال ورتنه وي ان الذین امنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة واتزکووا وز بشارت ور کوي چې انفاق کوي او ځان د سود نه ساتي یقینا کسان امنو چې ایمان یې راوړی دی پاینفاق وعملوا الصالحات اعملونه که سنت مطابق سمانه لا ينفقوا مسرف کي کوي مال په مصرف کي خرچ کي واقاموا صلاه ط پابندي کي دا منظور کي زکات لهما اجرهم درا بیم د دوی د پارا ثواب نه لري د دوی رب څخه نه به يره پدوي منته نه بدوي قام جان شي يا اي والذين من تقوا وذروا ما بقي من الربا اگه دوه بنو سقیفه بنو مغیره قرزی ورکڑه نو سود را حرمت حکم را نو یوی ڈالی بلې تاوی اگه مدیون ته نه راسول مال وقل سود حرام دی سود وز حرام شد اگه محکنه بیسی اللہ و ایمان و ایتاقو اللہ ایرکوی دا اللہنا اللہ حکمنا منائی وذروا ما باقيه من الربا او پرګیده اغه باقيه من الربا او پرګیده اغه سود شي پاتې وي وذروا ما باقي اغه شي باقي پاتې وي د سود نه اغه شي پاتې وي څه شي پاتې سود پاتې اغه سود پرې راځ استراسل مال واخلې اِلکن تو مؤمنین د ان پمانه ده زکه چې تاسو مؤمنانه یا ان په خپل معنا به ترغیب دي بڑا مؤمنان ادا کار کوي فهللم تفلو فظنوا بحرب من الله ورسول او ځدل تا تعلیم د اخلاقو مؤمن ته تعلیم د اخلاق ورکی اول ولې ور ورکی فَإِلَّمْ تَفَالُو بَسْكَتْ جَتَتَا کَارْتَا سُوُنَكَوْ سُدْنَ بَسْنَكْرَ نُو فَازَنُو مِنَ اللَّهِ پس اعلان دے ده جنگ دا اللہ و الله رسول فَازَنُو فَعْلَمُ پس پوش شای بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُوْلِ یا فَازَنُو فَنَو فَازِنُو دا اللہ و دا اللہ جنگ تا تیار شای نو الله او الله سره کافر دي جو هغه سره بجنګ کوي ا دارو الاسلام دي مسلمانان پکې شوت کوي نو بیا باچا داګه رقطم کوي او خلق له سزاګاني ور کوي او کنه چې هغه ملک په ست چليږي نو بیا لا تزلمون ولا تزلمون ظلم ما كوى تعصوا باغ اسل ود صد ولا تظلمن او كمي ب نكي گيدت تاسود مالن راسل مال دته ظلم ما نه د كمي تاوسل ما تاوسم ظلم ما کوي چې سره سود داخله تروس تا سودا ما مال راسل مال واخلا ولا تظلمن تاسو باندې سره ظلم نکي سمانه تاسو را راسلمان مال نه مکمه غره سل مال بدله پورا را کوله کی و ان کان ذو عسره فنظرته الى ميسره و زلت يو ادب داخي چې مامالاتو کې اساني کوي مامالاتو کې سختی مکوے و ان کان ذو عسره کچرت ویدا مديون څنګه د مديور سوي څنګه د تاول قرض ورکړی هغه سره غرا سول مال نه سپریم مال نو فنازیرتونی لا مې سره پس کو ګور ورتای سره ترا سانتیه پورې مې سره دا سانتیه نه مې سره منل یو سره ا سانتیه ور سره وکایه ابا زمینه کيلا تر مالداري پورې مالداري سمنه چې طاقتې ورس نو انتظار دا صبر دا صدقه ده او ان تصدقو خير لكم ان كنتم قالمن یادا جدا مستقل خبره واه وان تصياخو انتظار وقا. وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اَكَ خَيْرَاتُكَ تَعْسُو وَرَدَ سَتَعْسُو دَبَارَ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ كَتَعْسُبُوِي گِبَدِي سَوَابَ ها مستقل فريده بات دا فريخودل دا تصدق دي. تصدق عفا عن الدين دلتا تصدق سطحوه عفا عن الدين تهوه دا قرزه فريخودل دي. نفس ده قرضتا سو پری خدا داتا سو خیراتو کن نو پا تصدق منه خوان اللہ عجر ورکن اب بخاری کے حدیث بار بار راوڑی ملایف کو یو مالدار سڑی نه چه سا غستا تپوسیت ناو کن چه سا دیکل دیکلنیس پی ندیکلن سب بس داغو دکاندارو مالدار سڑی تو همی محلت ورکچی وشوی راو کن او غریب باوی محف کن اللہ ویزا دے معافی نوری سا عملنا پا دی خصا اخلاقو اللہ ساکا اگا با خلی دی وَتَقُوا يَوْمَن تُرْجَعُونَ فِي لَلَّا عَنْتِ گُرہ کتاقواڑی چا قیامت کی رسول اللہ سانتیہ اوکی کانا نوداسیو کا چیز اقبل تو کله کسرنګي دا ذکر شو مهلت ورکا ماف کا واتقو یوما چی دې دې ما کو الله به دې ماف واتقو یوما یرو کید عذاب دا غره جنہ ترجاونا فیه چې او برابر وګرزل شي کی الا الله الا تا او ثم تو ما کسبت یا په پوراور کډه شه هر یو تنته ما که سبد بدداغ اعمالو چې دکړی دي واه هم الله یو ظلمونه په دوه بیا ته نشی کېره یا او الذین من اذا تداینتم بده نه لجلم سمما فكتبوه د آخري باب دې د دې سي او د آیت المداینه د اوګو دای او حاصل دا چې زانو ساتي دا هغه معاملې نه چې هغه مفسیل الفساد دا سه معاملې بنه کوي چې هغه مفسیل الفساد مناسبه ته د مکه سردا ده چېرې مونږه په پیسې ورکولې ځان نه ور پیسې غټلې په پیسو په پیسې غټلې او څو جو هغه سود مت حرام شونه سبقونه الله تجارت کوي لین دین معاملې شروع ککينه دکاندار ش په دا چرونو نه خودداری شو غرش خودداری دا دانو نه چې زبده کروڑ درې لس کروڑ نه شروع کوم د زر پهن پهنځو سره نه شروع تجارت شروع لیکن تجارت دا سیکوي معاملات دا سیکوي چې هغه مجهول نه مبذیل الفساد نه کچا تر تا تاسو لین دین کوي تجارت کوي د قرز سشی ورکوی مبیعا ورکوی وڑ ورکوم چینی ورکوم و میا شروست راکم لگا نن زبادی راشنو کے علاوہ نو پیسہ سامان اکم شی وڑ چھا مبیعہ با سلام کی خبر الٹا پیسہ او کمشی، چې تا اخلی تا ته ملائی گی اغسامن گل، بای سالم کی دائی، چی های دا پیسی واخلا، وقتینا، مالا بداغا، اوڑا را کئی یاو مالا، دانی را کئی یاو مالا، گاڑی را کئی یاو مالا، فلانکیشی را کئی، نو دا سامن ما بیعشوا، ما بیع سامنو گل گل، دل تا دری طریقی دی مختصر دا، چکلا دا ما ملکه ونه لیکلو کوي دو غواهان وسره ونی سې لیکن اغه صورت کې چې ستا خیال دا د جدا سړې سره اعتبار دې به کم دي ناشناده به جنگل نه کم اده نو دا به دا تل لیکل به واجب درجه کې ګرځي او کنا لګنه گزارې والا سړې دې نو نفس دې کل نکنه غوانون ا کله سره اشنا ده چې ته تఖدی دین نشې او ست نه د ګړ벌 خبرنه نو ملي کلکوا او ما غواهان نشا دا پیسې دا قرشي تورکې دا بطوري امانت شوس دا یم ا مين لا دې ور کړل د دې کوي یا ایوہ اللذین آمنو ازا تداینتم او ایمان والاو ازا تداینتم کلچ لیند دینکو ایتاسو بدین اند قرضی الہ اجل مسمع تر نیٹیر مقرر پوری قرضا کی خونیٹی خونیٹا به مجھولی نی معملہ چی کئی نسیع معمل چی سلم دےو که غیر سلم دےو خون ټه به می دو میشي تاریخ په مسم نو فقط ته پس دا ولی کو دا ان سره ولی کو ی تو با کوم کا ییکون ک اوس کین؟ ماشالله دوربلشان ی بام لیکلو کې په منستاسو کې یویکون کې ب دی په انصاف د د زیاتې کممی نه کويطرفداری دی نه کوي ها لیکلو وخرغه لیکون کډین شنقي انکار دې نه کوي والا یا باقاتبن ان یكتبه انکار دې نه کوي کون کډ لیکلو نا کما علمه الله لکه څنګه چې تعلیم ور کړ دې الله پاک دته یاق کما په مندلما زکه چې علمه الله الله من شي کړې تعلیم ور کړې ده تعالی د دې لیکلو نو فل یکتب پس لیکل دیو کی خان چې دې چی لیکي نو ځنه بلي کی نه دا دایره مدیون چې ما نه چې قرضه ده مدیون دی څوک چې قرض ورخی دای نو بیان بسوکي دا مدیوت بکهیخه دی به املا کای دی به بیان کای بیاں پتہ کی ز ز دا پلان کیز وے او دا دومرا پیسے یا دا دومرا شی ما دا ناغ استفادومرا پیسو پدومرا ایل قول غیر لیل کتابه لیکن وليتق اللہ ربه یرد کوی دا اللہ انا چرف داده دے دا تقوی خیال ساتخا دا پر ازگاری نو نوزی دروغ و نوائن ولایب خسمنو شیعن او دا غیر تاکید دا پر ذکر که ولایب خسمنو شیعن ندیکم ایم دا مديون د لیکون کې منو د دې حق نشین اسې وين کان الزی ال حق صفیه او ضعیفه وس مساله د نیابت بیانې د مساله د دا نیابت داسړه معذوره ده د دقه مقابل شو کیږي شیاو کان الله وين کان الزی ال حق پس کوي هغه سړی چې پاغه منې ارصدا اغصابی صفیحن قامقل اغصابی صفیحن قامقل اغصابی صفیحن قامقل اگرذار که لکلو که سو روپے دی پیمزت در اولی که خیرتیس خابر نا زر که پیمزت در اولی اغصابی صفیحن او ظعیفن یا کمزورې دی کمزوری اندامون والا دی بیمار دی بودا دی شل دی دریم اولا یستیعو یا طاقت نلري ايوم الله هوا چې بيان وکړي هغه طاقت نلري د كون کې اردو ولې د پوښتندې يا د چاڑا ده يا په ايساب کتاب نه پوهي خصشه ده نو نوص فال يوم للولي هو وځي ولیر شيخ پس بیان دیو کی نائب د دغه مدیون نائب بل عدله په انصاف پدغه شرايط وليکل وکړه سرت ورسیدل دستاخته وشو لیکن غواهان هم په کار دي کړ نو وستا شهيدو شهيداین میر رجالکم غواهانونه سه غواهان طلب ودو غوان د ناري نو نا ساسونا غواهان ورناري نه نا. وفعل لم يكون رجلا بس که شرط د و نارینه نه ملای د و نارینه نه په یو د و ناردا سی یو زی نه ملای زنانه زنانه نو فرجلون و مراتان بس یو سړی د گوايوخ یو مراتان یو دو خزی د پس یو بس یو سړی یو لیکن دا چار سو کی هر یو چه گواه شو نا نا ممن دا برا شهیدین او که رجولن و امراتان دی ممن دا آغا چانبی ترزونا چه خواه خواه من منشو حدای دا گواهانونا ممن ترزونا منشو حدا تا با آغا سو کوی چی ستا سخواقوی منشو حدای دا گواهانونا ستا سخواقی فاسق فاجر رو دیارامی سبا بدلی گی را بدلی گی نا ستاسو سوغو قسمانا چې داغا عدالت با کیوی انصاب با کیوی وز دا چې بیانه دا دو زنانه با ولی دا دو زنانه د یو سڑی په براپا ریک ریکن حدیث کی خراجی دا داقل لکمه یا وجداد انتظر لئه دا همان فتو ذکره دا همالوخرا انتظر لئه ذ دې د پاران ته هر وو د کړی یو د دوی نه نو فتو زکر راہ لهم الاخرى پس یادای پورتا فتو ذکر پس یاداش پور کوي یو دې بلې تا دا بل پورتا یاد دا هداو مرسه مذکرہ مراد اغه مخنه را ایرو دین واللا یا ب اودل ته الله و واللا یا ب شو, شو خبر خوش وا لیکن اودو دا نه مدیون وران شو د کواز د پ کران نو الله واللا یا ب شوهده ان کار دی ن کوې کواندو کله چې دوی رابللی یو ادا او شهادت دا ګواهه دا شهادت ته پاره یو تحمل او شهادت ته یو ادا او شهادت ولا تاسو مون او کبیرن ولا تاسو سستی مکوای منس مت متنګې گئے د لیکلو نه ولا تاسو مون تكتبوه متنګه گئے پلیکلو باندې ستاسو معاملہ لیکو یا راس سستی سپ کرااله منشي سپ د سستی مکه وای د لیکلو دا غینا یادا داینا مدیون په خطاب دی سوستي دې کې مکه وايي چې را بس ضرورت نشته الله وینان سوستي مکه وايي د ریکولو داغه نه صغیرن او کبیرن ماماله وړکوي او کګټوي لا اجل یې تر نیټه پورې تا ته وړکوي خو دې بل ته بغټي ماماله وړکوي کګټ باز وخی دا وړکوي چې دا غټه شي یا وړه ماماله غټه شي ذالک مقصته عند الله دا طریقه اقصد عند الله زيادت انسان دي پنځ دا الله وسفواید ذکر کئ د دې کلو ودا گواهان دا له انسان ديکه به یو برمن زیاتې ونیش وم وق و مول شهادت او خکل کئ خکل کئ گواهه لرا واقو مول شهادت زك شغا وغا غواوكي غوا غويوكي نمنته نيكلي ورسلو واقوموا للشهاده اخيا او ڈیرن از دیده چی تاسو با شکو نکی ایلا انت وعدنا اللہ ترتابو دائی فوایدو قل ذالکم اقصدو انداللہ و اقبو نشاد وعدنا اللہ ترتابو شک مکبنی لیکل لی بیده خبر دا حوث ایلا ان تکونا تجارتا حاضرتا دائی مطالق دیولا تسمو ان تکتبو سرن لیکن دا مستقل اسسلام ان قطعه دا لیکن باقی د دین مساله ووس دا عین مساله دا لاس فلاس مساله خبره نو الله و اللہ ان تکونا تجارتا حاضران لیکن کیوی دا معملا تجارتا حاضرتا تجارت دستی دا معملا دستی تو دیرو نہا بینکو آڑاوئی راڑاوئی دیورا پخپل مینسی لاس پلاس ورکو لی لاس پلاس سودائی نفلی سالکم جناہن اللہ تک تبو پستشن دے پتا سو منی گنا اللہ تک تبو ہو لیکن و اشہدو ازا لیکل نکاوې خو غوان کونسه او غواهان اونې سه کله چلې ان دین کوې تاسو قوا د استار سنا چې بیا پکې ګړن وړ راشي ولا یزارو کاتب ولا شهید دلتا دو مانې د معروف مشهور ولا یزارو کاتب ولا شهید تکلیف دین ورکوی لکون کے ولا شہیدن نگوا چنخری شورو کی ادا وقت ادا وقت ادا ٹال مٹول کی یا ولا یوزار رر مجھول شید اکاتبون او شہیدن بنایو والفائل ولا یوزار رو تکلیف دینشی ورکی دے لکون کتاو نگوا تا چاگا راوڑ داود شرنگائی نا پلا د بل کلي نه راغوړي د بل ځای خپل ټیکټ ورکي خپل ډوړې خوري نه ډوړې هولور ک ټیکټ هولور کړه واين تفالو پاین نو فسوقم بكم واين تفالو ک چتدا کار تاسو کاوې کاټيب ته تکلیف را سوایې غواته تکلیف را سوایې يارا كتابتنا نكوية غواهن نسائل فإنه فسوكم بكم هذا كاتب شئيسر زيادة وراء فإنه فسوكم بكم وسيقنا دا لوي قناد فإنه فسوكم بكم دا بعد الصاق پاس یقینن دا غنا دی دا چې په تاسو سره لازم دی بس لکه دې له در په سي چوخت آزاداسي غنا دی چې چوخته په تاسو په سي سمانه بیا باري وي ملته خو هغه سړی ا بس نسل ډوډي ورکه نچي ورکه استبس دغه شنه سړی کړی نو بدنامه به دي کی بدنامه ته قله یاره کویله نه مکم الله کودر کويته اوال الله پاک واللهې کلې شال الله پاې پو کوونله اوفرېلم تجد د کااتې بفرې نو مخبولله اوس غ دریم سرتڅخ درم واللاړه چې نه په کې د کې تاب درې شا مړه یار معتمد انسان دی قاری او سره دی او اشناده او دل سزورت سویدن سشیاخلی فقرز نوائن کنتم اللہ سفرین دا قید دا مزید زورت دا پاره دا. دا سفر دیو که حضر و که سفر کی داره لکه دا زیاد زورت سفر کیم انسان رازی کی. وائل كونتم على سفر ان کتا سو مسافر یی او دا معاملہ کوي دا قرض معاملہ کوي هغه څل خرسا کوي او بیان او میکاتبن یو لیکون کی نا غافین امنه بازو کو بازن اغه سر دریم دارو شو جوړی دا امینس کی بل یو مساله مسافر یی او کومقیم یی ولم تجد كاتبا ابيا نو مي كاتب ليكن كيني او تقرز ورقه يا سيش فقرز ورقه نوداين مديون توي تي سريا خبر اسغاडा वडा زكا کي رشي تمال بيارا نكين كارو تي او داو كي اغو كي اتاسر ونشي اغه سڑا اتا پټي هر شي چې دا ساوره درس एकदम دا غاړه درس एकदम در تمام شوزنا په چې ما کله ستا پیسه راکړه جو تا ما له دا کوم شي چې یک دی کنه دي تمرحو نه وای غاړه اخر سونه لیکن دا خو قرض ده كله قرض جر النفع فوري وز دا غاڼه صحیح ده لیکن دې غاڼې نه دا फायदा غيستل ارگ تا ځان لا فاصلونه کاری اخري اوس کی اسواليان کوي او سقه بیا دا د فقيه مسایل لي احاديثو کې خط تفسل لیکن फायदा دا غانه نه دا حرامه دا بیا شوت نو فرحانن مقبوزه فرحانن مصدر دي ان مرहून مرحونه تو وَلَكُمْ مَرْهُونَتٌ مَقْبُوْزًا اسو فرحان دون مقبوضا گانا قبض شوی اگر توسیق و سیقه چی ورتوی نستاسو دو پارا بیدا جائز دی رحان دون مقبوضا گانا قبض کری شوی فَا اِنَا مِنَا بَعَذُكُمْ بَعَذَن وزا غدرم صورت سبس قاری سب اعتماد دی پی نو فا اینا منا بازو کم بازا پس که اعتماد او که بازستا سنا فا بازو بغیر دا کتابت نا اعتماد که نو فل یودی اللذی و تو نو چې آمین او گرزو لے اگر دا سجلی کلو نو ختم دا اللہ نویرے گا فل یودی اللذی و تو منا پس عدادی کری آقا سڑے چه آمین او گرزو امانتا ہو امانت خپل اما نو خپل ساده سره چیکچا حقيقه دي قرضې ورکړلې په ټيم دي ورکې در درمنه اعتماد او امينه وګرځولې نو خو بس تدینا غلطه फायदा ما اخلا کنه دا خپل د دې الله جو ساته اول يتقي ربه وليتقي الله يراك ود الله نا يره دي کوي الله نشي د رب مله ترک خیانت ولا تکتم شهادتا دا دې ټولو سره لګي مط پټ واي هیڅ کسم گواہی اور گواہی شي معاملاتو کې په هر څه کې شي اې گواهان او گواہی پټ نه کوي ومن یکتمها هغه چا چې پټ کړ گواہی فإنه आसم القلبه پس یقینا ګناغه دې سره ده نا دزوڑا کنانگار دا زکر چه گواهی دزوڑا شه ده محال ازوڑا دیخوا نو آغا شه ذکرکی اللہ پاک دو کمشینا چې دغه فیل شدورش تبت یادا عبی لحب ابو لحب لا سنوگن اگر چه ابو لحب دینا مراد او سرنگی چه اغا صحابی قبح اللہ و حاتین نا شنه ول تقریر الکه زموږ پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نو عاظ فیل په اعماله کی عاغفیل جده کوم جوارهونه صاديري گناه پکیا دي او چې زړه دې ګونانګار چې په ټوله بدن دی ګونانګار هو الله بما عملون عليم الله پاک پاک هارون شکو ايتا سواليمن پوړين لله ما في سموات و ما في الارض دا اخري باب دې بلکه ذاته تمدا او دې باب کې اخر کې ته ده د تمام صورت هغه څلور مزامین راخلی توحید رسالت jihad الانفاق توحید پر ياولایات کې رسالت پر دیمایات کې jihad انفاق ته اشاره کوي ل لله ما في سمات مختصر مختصري وای قواہیمه پټو وای ذکه چې الله درمن عالم ځکه الله علمن چې ل الله ما په سمواتي او ما په درو دلته نه په شی پر تصرف کوي یا مخي حکمونه بیان شو د سوره البقره حکمونه بیان شو دا حکمونه او مننه زکا ل ما په سمواتي او ما په دیو الله اختیار تصرف دی دا داسې ذات حکمونه او مننه وګوره د دې حکمونو بیان چا کړی دی تصدیق چا کړی دی نو عامه رسول مسلې د رساله ذکر کړي او د دې مسلې لپاره نیکانو خلقو مال خرج کړي دی جهادونه کړی نو د اول جمله کینه په دې شرط په تصرف کوي خاص الله نرا خاص الله په اختیار کې هغه سره چې پاسمانو کې زیاته چې بزمایي کړی و این تبدو ماه فی انفسقم العلم کی و این تبدو ماه او اخقارا اليسر آمارکی او که خقارا اوئيسر و این تبدو ماه فی انفسقم او کا اخقارا اوار قویتاسو سر غنطا او ایتاسو آمارک شده صبابا نفسو او تو فو یا پټو یا غلرا زړه کې څه ي عقيده ي شرك فعلي کې او شرك خود زړه شي دي نو هغه پسرګن د یو مخالفت د احکاماتو د الله کوي او کپپټک زړه کې دا الله حکم نه مننه وکړه کډیر سوال نو که سرګن مخالفتونه کوي او کپړټ کوي نو یو حساب کوم به الله حساب وو کی تاوسر الله حساب وو کی تاوسر پاغه منتی الله تاوسر الله پګ دا غي حساب حدیث کی رضی من محسبه عزیمه چا سره چې حساب شوږي بس امو عذاب شو وايا غفيرو ل مین یشاو ویعذب من یش الله بتعوسرا حسابو کسے کا اللہ عالم نفيعا فير ول لمن يشاء ويعذب من يشاء اودا تفري پسدا فير ول لمن يشاء فسفكن كي الله توفيق دي ایمان ول ورکی اگر کی ایمانی فَيَغْفِرُ الْإِمَنِيَ شَا نو بیادا دنیا سره لگی کر يُحَاسِبُ كُم بِهِ اللَّهِ اعمال بد کئی گنانگا دے لیکن مومن نو يُحَاسِبُ كُم بِهِ اللَّهِ سر حساب نو فَيَغْفِرُ الْإِمَنِيَ شَا پس با خنا کیا گا چا تو چیز راشی دا وجه دې ایمان نه چې پدې کې ایمان وي او یو یشا او سزا ورکې چې لا چې سزا شي چې هغه دې پلیتې ظاهر پلی پلی پلی. باطن پلیته زکول لو لا کل شین قدیر الله باور سمند قدرت والے امن الرسول بما انزل الیہ من رب غرد حکمنا چې دا, دا الله رسول دا منری دي صحابو ته بیان کړی اَمَنَرَ رَسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّكَ مَلِنِ دِ رَسُولَ هغه حکم نه چره لګې شي د تا طرفه طرف دادنه ول مؤمنون او ټول صحابه اوه یو صحابه کُلُنَ مَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِ ور تهفصیل د د ایمان د صحابه او کې کل امنہ بالله هر یو هر یو ایمان را وړلای پالا مانی په ملائکه من تیر په کتابونو ټولو مانی پر رسول الله مانی دا الله په ملائکه الله په کتابونو په ټولو درسلام زکه د مومنان ہوتا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې تعلیم ورکړل اقول لنا من اس تفصيل د ایمان یو کا خان. نو یهود ویش یرا مون کوم کتابونو منو من کوم ملائک منو الله منو رسول نانا لان وفرقوا بینا هدی من رسول تفریق نکومنګ پمیند یو تن در رسولانو داږي طوله مر زمان ایمان تاسو غوازی من ایمان سه اباده ما نشته وقالوا سمنا واطانا غفرانک ربنا و الیک المسیران ورا کړه چې پیغمبر وایتا دا احکام مات بیان کړی دي نو صحابه و جواب کې سې ویلي دي سمعنا سمعنا د ایمان نرسلو څخه دا سمعاله فدراشي کنه په باندې د قبولیت نو صحابو په د پیغمبر په جواب کې ویلي سمعنا موږ قبول کړی دا حکمونه او اطاعت موږ په عمل دی سمعنا واه غفرانا کا ربنا احر کلا چه انسانا او حسنات الابراء سیعات المقربین اللہ پاکا کمانگ نسو کوتائیم الله اللہ حکمنا ما حق دوو دا کول خوڑی رگرانا خبر دا, دا دا عبدیت دا شان دا لاری خبر دا نوی غفرانا کا ندلبو یا ربنا ندلبو غفرانا کا نطلب مغفرانہ کا یا ربنا بخنا غواړو موږ دتانه یا رب زمږه مغفرانہ کا ربنا مغفرانہ کا یا ربنا بخنا غواړو دتانه یا رب زمږه و الیک المسیر خازي الله تدی ورکر زیدل و الیک المسیر لا یکل لیفل الله او نفسن الله اله ث وال مته ث هم د راغې چې د خکوونه منل به ډیر ګراني د الله د خکوونه به انسان د بس دبار نه یا که سپره د خو ډیر رانان خونې د به سمنې الله لا یل لیفلله ننفس الله تلیب ش تلیب تنیړه. تکلیف نور کې الله پاک هیڅ نفس ته الاوسا مگر د اوس مناسب دا تکلیف ټول اعمال احکام شې دا د انسان د وس برابر دی له ما کا صفط والا مقتصبتن دا مطالق دی دا, دا وقالو سره ور دعا د شروع کړه داګه ا نو سمینا عطا نغفران کر ربنا و الیک المصی لھا ما کسبت و لھا ما کسبت ا دوی سوی لھا ما کسبت و لھا ما کسبت یادہ کلا یکلف الله سر لگی الله دا حکم نراله کې دا هر انسان دا وس مناسب اوسه هغه انسانہ پوره کچا خامل والله الاه ما کسبت کجابت دواله مقصد چاده حکم نو منل والله الاه ما کسبت ده هر یو نو استپارا بدل دا غنی کو عمل دا کسبت چد کری و علیها اپدی اپدی نس منی وبالله دا غ بدو عمل نو اکتسبت چد وکری اکتسبت د دو دا پارا زکه دا بی دینی دا سی آسان شین نه دا دا کې دا غلا دا تمام شوز نه دا په اکتساب سره او نه عمل سره کسبت وي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او خطانا دا اوس مخه دعا سره لګي غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا قائلینا یا ربنا لا تو اګوره اگور دا صحب دعا گانی گواری پدا کې کیچے اے رب زمانگا لا تو آخذنا اوننی سی اللہ پاکا مانگا ان نسینا پہیر زمانگا او آقانا یا چمن خطاش اللہ اوننی سی په هیر زمنګاو په خطا زمنګا ورنیسنه خطا یو شریر فرق یې اعتبار دی وکي دا که سړی روزه نیول او به وسکړي نو ګوره دې روزه را لیکن حالت ولیر دي چې زمما غني روزه دا نو ګټیو دې تنسیاننه جهالات د دماغو کینی نو دیتانې سانو او خطا دي ته وی چې بس او دس دکو خله ته د یو بګو زولې روزه ده او په دغه روزله تینې شو دي ته خطا وي حالت درته معلوم دی معلومه چې روزه ده او خطا یوشوا دادوړه صغیر ا دته کې وایس نګر پاتش روزه بنی شي ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبل مبارک و پمنګ منته اسرا نبوش لکه سرنګ چی دی اما حملته لکه څنګه چی بار کړیو الله تعالی دا غ اسر دا بوش په هغه کسانو من قبل چې د مخې زمنګ نو دلتا یا خو هغه حدود کی اپا کفاراتو کې سختی مراد ده لکه سرنګ چې مخې يهودو وغيره مونتي وي يا اسره مراد غټ ګناټ ګناي کبيره ولا تحمل علنا اسرا الله مبارک او پمږ مونتي اسرا غټ ګنا کما حملت على الذين من قبلنا بها وداغي کفاره نوا اللہ دا سینا چھے بس بیا گناہ پا منگ پروتی ربنا ولا تحملنا لا طاقت لنا ربنا ربنا دا په دعا کی بار بال ویل دا پا کار دیخوا ربنا و رب زمانگا ولا تحملنا مبارکوی پا منگ منتی ما حقا مسائب لا طاقت لنا بے چنشتر طاقت منگ لرداغی الله تاسې مصايب مصيبتنا تکلیفونه مراله دا کورونه مرونه خلق سمه وګوتونه نه باسل لیکن دل ته مصايب د تبلیغ د دعوت مراد یا تکويني یا تشريعي وړا کسم مصيبتنا چې الله زمنګ پوست کی نه دا سي مصيبتنا الله پمنګ مبارکای ووعفو عنا الله مافيو کی منتا الله ممن بس سستیاں نی کی گی کاہلیاں نی <نا> کی گی اللہ وعفوانا مافی کوا اللہ پاکا منگتا وعفوانا اللہ زمان نسل تقصیرات دیا اللہ پاکا منگتا داقی مافی کوا او <اللہ بیعو> بیا وغفر لنا اللہ دنی تقصیرات تجھے چاہتا پتا اندن لگی اللہ پردوا چاہی پا منگ مانے <زکر> ان انسان عیوب بل تپتا لگی دل در غد الله اللہ پا منگ پردوا چاہی وارحمنا الله ترحم وکي په موږ مانته اره اوس الله دغه ګنا نه موږ امشابه اوساته مولانا خاصه لا ته زمنګ مولای موږ صاحب بندګانو د دعا خاص دعا غواړي انت مولانا الله تزمنګ مددگارې موږ صاحب بندګانو فنصرنا للقوم الكافرين اسمادہ تو کی زممنه په قوم کا فرمانې سوجي دا خامات نمنې الله پاک دې عمل پر توفيق راکې الله دی رحم کرمو کې الله دی رضوانو شیخ سیف الدورسې الله دی داغه عالم مرزخ د خوشحالانو لړ کې تکلیفونه مصیبتونه دې الله دا علم دې تکلیفونه مصیبتونه نخلاص کې دې بیمارونه اخلاص کې الله نور مالې تنگ دستيانه تکلیفونه الله ټول مسلمانان اخلاص کې هغه مسافر په تکلیف کې الله هغه تراحت کې الله ادغه تکلیفه بدل کې الله تعالی راحتونه نعمتونه ورکي الله دا ملک مستحکم کی الله دا محل فدین آباد کی الله دا مدرسه کامیاب کی الله دا زېادت دي مرکزونه ګرځي ربنا تقبل منا انکنت تسمع لنا وتبارك لنا تو برحيم